Välkommen till Fylle avsnitt två, episod två. Avsnitt nej. två, episod två. Säsong två. Säsong två. Det är bra att börja. Ja, det är bra. Det lägger lite vilken nivå vi är på. Ja, En ja. sån här trevlig nivå. Ja, mm, faktiskt. Bra. Mm. Det är söndag idag, som vanligt. Ja. Eller nej, inte som vanligt. Nej, det är väl vanligt. så det ska vara. Ja, ja. Det är tillbaka som vanligt. Tass, va? är det är på onsdag gör det. tror det, va? Nej, det ja, är Nej. Ah, otis, ja, tisdags. Jag hade lämnat in min telefon okay. mm. en eh, Så ska det inte vara. Det blir jobbigt när det blir fel dagar. Man, ja, blir, man, blir, helt ja. man blir helt disorienterad. Det man. har vi ordet ja, som jag letar efter. Mm? Mm. Har ni något som är liksom nytt och fräscht som ni vill ta upp? Ja. Alla har sett momsfilibabba-reklamen uh, som Max har på tv. Mm. Mm. mm. Och McDonalds har ju också sin momsreklam. Jag tycker det här är lite. Det här borde vi ta ta upp förra veckan med nya ord. Ja. Äh, moms, den här moms, veckan veckan skiten. Ja. Nej, <laughs> men det är du så om liksom nya ord här som ska in i ordlistan. Ja. Det hade vi kan jag ta upp det. Men ja, fanns då momsfilibabba? Ja. Det är så hittar på ord, det är samma ja. som hem mys, eller fredagsmys liksom. Ja. Mysklubba. <laughs> men i alla fall vinballe. <laughs> <Skinspiken>. <laughs> <laughs> Wrinkle stick det är inte svenska. Mm. McDonald's reklam de säger att nu sänker vi priset på allting. Förutom cheeseburarna som, som man vi höjer. Med ja. fyra men man måste fylla babba, det är ju max. Ja, men jag sa ju att McDonalds gör ju också reklam för mm. deras mat. <laughs> alltså, Grej, grejen ah, är ju den här att, att eh, McDonalds alla, alla snabbmatkedjor, om du tar med maten så har det ju alltid varit en låga moms. 12 procent. Men om du sitter i restaurangen. Inom situationsstecken. Jag viftar med mina fingrar här. Mm. Ja, precis. Restaurangmoms. Och det vill de ju inte. Därför tjänar de extra mycket pengar på det eller har tjänat extra mycket mm. pengar på det varje gång du har sagt, nej jag tar med, eller varje gång du åker i driven. Ah, okay. eh, Men jag... nu har de ju samma, nu har de ju 12% på båda ställena. Mm. Oavsett mm. om man Precis. tar med eller äter där så är det 12% moms. Ah, okay. Det är lite jobbigt. Alltså tjänar de mer. Det, ja. Och, och det är inte billigare för oss. Nej. <här> och och detta, detta fick jag reda på när jag var på en så här starta eget eh, kursgrej. Mm. Jag och, och Viktor var det. Mm. Och vi båda utbrast Jag ska fan aldrig med köra Driven. Jag ska aldrig samla med mat när vi i Man säger, nej vi äter här. Sen så tar man med sig brickan och går. <laughs> Just making a point. Om man med och pengar då får man ju också. Eller hur? Mm. kan man ha lagar hemma. Frukost på sängen bara, vi tar McDonalds brickan. Det vet jag. Med, eh, ja. val, så. Än det var ah. parallellklass Larsson. Va? Det är på Störnslund. Ja. När Burger King var ute på äh, Överby, vårt köpcentrum här i talet. Då checkade jag en på Burger King där. Då fick man ju sådana korgar, du vet. Maten ah, ja, mm. sån de sån tog plan. han alltid med hem för han trodde att man fick dem. Bra bra grabbar. Ja, duktigt. Men de är Nej. ju lite av den känslan. Men ändå... De är ju tunn plast, liksom. De är ju men det... skitplast. Ja, men frågan är också, vad, vad, vad vill man göra med dem? Ja, det är det som är frågan. Kanske har bröd i hemma. Men det är, nej, det är ju fan ändå Burger king logga i plasten ja. liksom. De är skitför ja. Har de som hatt kanske? Ja, jag tänkte ja. visir på hockeyhärm funkar de jävligt bra tänkte jag. Ja, fast de är så tunna ja, men det var ju det jag menade. Men, men visst kom det upp ganska fort ganska när man sa de har dem på huvudet. Då var det första liksom vumt Jag tänkte det var direkt. Samuraj. Man kan samuraj. Ja. Man kan leka samuraj. Man ja. kan inte vara samuraj på riktigt. Det funkar inte. Kan... <laughs> det är inte så här, Det är bara liksom... <hör> I botten så är det väl bara liksom... Man ser ingenting. Heller. Man bara ser man tur ser man ut lite, lite grann på sidan där. <hör> man brett huvud. <hör> <Ja>. <hör> eller, eller bara brett mellan ögonen. Ja, precis. Då ska man... Nåndå! Nåndå, Janno! Akramasta! Ska man... Va? Vi pratar japanska här. Ja. Hör du inte det? Nej. Nej. De som fattar, fattar. <här> <här> <här> Vad har vi på dagens agenda då? Den är fittan Fabian Bengtsson. Ja, men har vi inte? Är vi inte färdiga med honom? Nej. <här> Jaha, han är på TV. Ja. ja just Det, det... Ja, just... Det fyller en poäng att vi har att vi sitter framför tvn idag. Det vet inte ni om. För så, ni vet inte. så att vi kan avbryta varandra när det kommer upp. Nej, inte det. Det inte. är inte det bra med det. Utan det är att min agenda, som jag har skrivit upp mitt pappersblock Aha. eftersom att jag inte har en iPhone, är eh, fyllt av eh, kritik eh, som på tv. Okay. Den här reklamen är grym. Där när han När de bara liksom, bygger till Han bygger en bil med händerna liksom. Det är väldigt jävligt snyggt gjort ja. alltså. Snick, och... Älskar snygga reklamer. sån kan man sitta och kolla på hur länge som helst. Ja, och det har ju snygga bilder också. Ja, ja. jävligt snygga bilder. Mm. Men då, And dagens agenda då? <fört> mm. eh, första jag skrivit upp här, det hände typ direkt när jag kom hem från förra eh, inspelningen. Mm. Mm. För då hade vi varit, det pratade vi om att vi var på nästa gård. Ja. Och vi, och sen, Drömde mardrömmar eller och, Ja, äh, äh, lite grann sådär. Och sen så här, pratade jag med min flickvän efteråt och då berättade hon hon har varit lite grann där att det tydligen finns eh, det, gånger det under och hon sa också att det fanns en gång som skulle allegedly ledde in till stan. Fattar var långt. Men det är det sånt jävla läskigt. Men jag har läst på internet om det här. Jag tror inte att det, jag vet inte säkert säker på att det finns en sån som leder in till stan. Nej. Men Volvo flygmotor här i Trollhättan har en gång som leder in till stan. Ser på har de alltså. Ja. Ja, fattar hur lång den gången måste ha Jag Jag läst om så mycket sånt här. Fattar hur lång ledelses. den gången. Flashback, och så mycket flashback. Ja. Det var? vart, fan det, vart går gången upp liksom? Eller? Nej, nej, nej, men det finns massor. Vet, att, vet ni att det finns... Eh, nu... Under gamla äh, skridskohallen? Nej, där ska inte. det finnas en tydligen. Ja, inte under det utan under 45an. Men, ja, okay. men där. Ja. det är inte gamla skriskohallen. det är skriskohallen, Larsson. Mm. Ja, men som jag har förstått på nätet så fanns det en till innan. Där. Har du också alltså, innan, läst om sånt här? Innan våran tid. Ja. Så fanns det en liksom brevet. Ja, men det här är innan vår okay. tid som jag pratar ja. om. Ja. För den, är, den ska vara igen... Eh, Mamma, om du lyssnar på det så kan du maila in och säga att det fanns det. Ja. För hon har ju bott här hela livet. Typ. Ja. Ja, det, jag hon pratar, borde veta. Jag pratade med min pappa med, om det här förut och jag pratar med min pappa om det här förut, säger man. <laughs> ja. eh, och, och han sa att så han hade hört han hade inte hört att den var så stor som okay. jag har läst att den var. Tre våningar och grejer. Ja, jag har också läst den. Så det är, är så jävla lästigt alltså. Det är fruktansvärt coolt. Det, det finns en under Noab-området som är vattenfylld. Och då, okay. jag hatar vatten. Speciellt i gångar mm. så. Ja, fy fan vad äckligt. Och djupt vatten och mörkt vatten. Och tänk då att här är vatten som bara är där Tänk om man skulle... Liggats till liksom. Ja, på fullt något Fullt med vis. bakterier. Ja, och du tänker att det, liksom, det är säkert så här: gamla stolar från eh, 40-talet som ja. flyter omkring där inne med lik. Ja. Det är ju det man är ja. rädd för. så jävla jobbigt ja. att tänka ja. på. Ja, det är ju det. Fan alltså. I alla fall. Mm. Och från det så hamnade... Du, då du hamn... ringde ju mig i natten ja. där också. precis pratade om gångarna. vi ja. jag var så jävla Fan, vi båda två blev. Kända ja. där. Jag typ, bara typ, jag ska starta datorn och kolla. <laughs> jag bara kopplade in den gjorde <laughs> ja. det. Ja. Jag det. Uh, och då i alla fall, det här, det här heter ju någonting när man har den här obsessionen. Urban, urban Exploration. exploration. Precis. Ja. Ja. Och då sökte jag på det på Youtube. Och det första som kom upp var ett jävligt bra jävla YouTube-klipp. Kan vara det bästa jag sett på YouTube någonsin. Asså, alltså, det, då är det bra. Är 30 minuter långt. Och då pratar jag inte om folk som liksom ramlar i ansiktet och sånt. Det är kul, men det är 12 sekunder långt och det är dålig upplösning. Finta jag, ja. unga helst. <laughs> helst. Helst gingers. <laughs> helst. Som samtidigt blir skjutna av paintballkulor. Rakt på ungen. Rakt <laughs> på. Men i alla fall. Uh, och då ser jag det här. Det är uh, 30 minuter långt ungefär. Mhm. Mm jag tror det är kanske 27 för att vara exakt ja, ja. Eh, Och det är en kille som heter Steve Duncan eh, Tror jag ja och Han har någonting som heter Under City och han håller, han, liksom, eh, han håller på med det här och Det här handlar om New York eh, Där är han där Han är nere i tunnelbanan mm. eh, Kloaken eh, New York, Eller New Yorks första kloak Jaha. Han är i Han klättrar på någon bro Håller på och det är en, en kamerakil som är med om att filma riktigt snyggt. Jag tror att det är filmat med någon DSLR-kamera. Alltså. Mm. Det, det blir jävligt snyggt. Sån. Eh, och det är liksom, snyggt filmat bra upplägg, och det är ju naturligtvis ingen reklam heller eller så. Och det är bara, det är bara jävligt intressant. Mm. Och då är min första notering här då. Eh, när videor på Youtube är bättre än tv-produktioner. Ja, då börjar du det, det, det, det, det är där vi är nu. Nej, det, jag vet inte om det är överstyrd. Det är kanske så det är. Eller det så kanske lägg ner TV fortsätt med webbaserad skit. Ja, men det kanske ja. är lite mer de ser liksom vad marknaden vill ha. Och så publicerar ja. de det själva. Fast jag vet inte om det här är vad marknaden och... vill ha än sångång. För Nej, det här det är ju ett sant ju... ja, ja det här är ju ett jävligt udda ämne, ja, men för precis. fan vad spännande va. Du vet jag när jag var i Berlin i somras, då kunde mm. man åka på en sån urban exploring tur. Ja, det har jag man också pratat om i mm. flickten. Ja, ja om om, att vi, att... jag vet inte fan för det var sena tidigt så vi sköt det. Nej, hon sa någonting vi om och att i kväll, vi inte steppade vi kan gå. Nej men att typ man var tvungen att vara 25 pers för att göra det här. Åh oh, Alltså, för, för, eller i det... Berlin just det Ja, det var jag tror det var i Berlin och man och så då är man då är det en så här rundvandring ner i gång man, vad fan är nu är men det verkar jävligt spännande. För vi var inne på vi var där på jag vet det midsommarafton var ju i Berlin där då. Mm. Då gick vi upp, då såg vi att vi stod på ett ställe och så kollade vi upp på ett höghus och då var det as människor upp på taket, tänkte ja. vi, fan vad fett, där går vi, dit ska vi liksom. Party. Så då gick vi och hittade vi i byggnaden. Fast det fanns, man var tvungen att gå in genom ett fönster i källan oh, Och så gick man in och där inne var det liksom så här gallergolvet som är på så nödutgångstrappor. Mm. Sånt var liksom golvet här. Mm. Och så var det helt vattenfyllt under det och man, och det var ju tapper som gick ner och sånt, och det var rör och sånt. Det var ju oh, industrikällare liksom. Ja, och så gick man upp såhär, så hittade vi en trappa som man kom upp. Och då kom man in i entrén där. Och det var en cool entré du vet, med såhär, två tapper på sidan som gick upp såhär. Mm. Och så hela vägen, man var tvungen att gå upp hela vägen. Och så var kontorssalar överallt. Vi vågade inte gå in i korridorerna där för det var ju mörkt och så. Mm, mm. Men vi kom upp på taket där och, så, och vi, jag vet inte fan, det var nog säkert 12 våningar hyggt eller någonting. Ja, coolt. Och vi såg ut över hela Berlin, det var så jävla coolt var det. Jag, jag har även sett en, eller sett, jag har läst en bok som heter Beauty in Decay, mm. där det är snubbar som har gått runt i Moskva och i någon annanstans i Ryssland mm. och fotat bara övergivna byggnader. Mm. Sjukt coolt. Mm. Jag, när jag pratade med farsan förut så, så, så... Det första jag gjorde var att jag nämnde det här, den här trevånings då. Ja. Och så sa han ja, ja det har jag ja, visste någonting sånt där men jag visste inte att den var så jävla stor och så, så bara det finns ju hen här borta också vi eh, vad, vad sa han mot halvårstorp cykelvägarna in där då finns det bara jag sticker upp en skorsten rätt upp i skogen och så, och så finns det någon på drottninggatan och jag bara så jag har läst om alla de här inte upp i Storslund då <laughs> Nej men aha. för jag har varit nere än uppe i Storslund så alltså. vi gick ner för en jättelång steg. vi gick in i ett hus som står mitt i skogen det här måste jag bättre för dig – Kanske? Uh, – För då är ett hus där uppe, mitt i skogen. Uh, nu har de satt så att plywoodskivor och som tar men det är ju inte så svårt att ta bort heller. Liksom. Mm. Men, men då var det ingenting, så vi bike in där. Mm. Och så stod vi där och kollade så här, så tog vi med färgbordarna fick lampan. Och så tog vi fram ficklampan. typ en halv meter framför oss, så var det ett, ett, en, ett, ett stege, rakt ner kanske 10 meter. Om vi hade gått in där utan så hade det förramlat ner. Alltså. Mm. Och sen så klättrade vi ner det, fast stegen satt vi så här, fastbultad i väggen. Mm. Uh, och Det var ju rostigt men vi gick ner där uh. och då kom vi in under husen i Störnslund Fan, vad uh, och gick längs med rör så, här. så vi gick med där en bra bit in under hus och sånt och så det... var det liksom ett rum som var en massa pelar och sånt där inne också, helt jättestort. Det uh. måste ju vara. och så när man går mm. över det rummet så är det så här små skorstenar som går upp så här i, uh. Uh, i marken, uh. Uh, nice. det är coolt där Äckligt och nice. Mm. Men det var nice va? det, var, det gick nog typ sexan när var nere där tror jag. Någonting. Som du vet där olidan eh, ja. eller tornet ja. där nere kanalen. Ja. Nu har de ju byggt om det med någonting så här och så är det staket och grejer runt. Men för några år sedan så fanns det ju inte allt något sånt där och det fanns ju en stege som liksom gick ända upp till taket där. Som jag började klättra på. <laughs> och kom kanske så här tio meter upp. Och man märker att den sitter inte så jävla bra och det är fullt med spindlar. Mm. Eh, och så asså. kollar man ner på. Och så, nej, jag går ner nej, jag, jag, jag, jag, jag, tycker, jag tycker livet är eh, helt okej okay alltså. Men du. Vad heter det? Stället där de har byggt nya lägenheter nu mitt över kanalen? Va? Va? E Eriksro. Heter det? Kanske, de litslägenetarna. Alltså, de är. Ja, gamla, de är jävligt gamla fina. Gamla där. Ja, de som, Ja, Det heter ja. gransetet va? Nej, gamla. Det är för att stället heter gransetet. Det som, som låg ja. innan. Det låg med på hemsidan. Jag var inne på. Det är gransetet. Ja. Livet. Det är vad är det var för någonting, Carl? En, en restaurang. Var det? En restaurang med ett disco. Ja. Det, det träffades mina föräldrar, tror jag. Alltså. Där hade jag typ fyra- eller fem femårskalas. För morsan jobbar där då. Ah, nice. och sen så hittade jag massa bilder från så här, Folkets park i Uddevalla. Det är ju ja. givet också. Mm. och sånt. Jättekolt. Mm. Ska vi... Ska, vi ska vi lämna det här? Ja. Det känns Nej, som att jag... flashback-kott upp. Ja, ja, men, det, okay. Vi ska lämna det ställa. nu, men ja. nu ska jag fortsätta i tv-spåret okay. för att få vara Aha. kvar i det här. Okay. Ja, ja, ja. För jag men... fann det, jag, det fanns någon dokumentär som handlade om det här, och jag tänkte jag ska köpa den. Jag laddade alltså ner den. Ehm, ja. Och, <laughs> tänkte jag. Ja. Men det, det visade sig att det var nog inte det, utan det var en, en tv-serie från Discovery. Mhm som hette Urban Explorers eller någonting. Det måste vara okay. en ganska snygg produktion var det. Nej, jävla skitproduktion. <laughs> Grejen var att en av de här fyra Urban Explorersarna mm. var den här Explorers. killen Steve Duncan. Ja, balt. Så uh, han har uppenbarligen fått uh, sitt hobbyprojekt till en tv-produktion då. Ja, för några, och jag tänkte att det här måste ju vara, det här är ju fan länge sedan, det här måste vara 90-tal för så som produktionen var. Mm -hmm. Och sen så, då, fast reklamen var fortfarande med i, I programmet och det var en ganska dålig kvalitet. Och då är det någonting som handlar om uh, War of the Worlds. Världens krig. Den här filmen alltså. Precis ja. den mm. filmen. Uh, som att den ska komma på DVD. eller någonting. Den, kom, den kom 05. Ja, men det kanske är en mm. repris. Som att gå på tv då. 2005. Från 90-talet. Kanske. Det. Kan det ju faktiskt vara. Ja. Men det kan också vara så att i USA är de fortfarande i 90-talet. Mm. Mycket möjligt. <laughs> För det är lite så. Ja. Ehm, och den, den produktionen, det är, jävla, det är så jävla discovery. Ni vet. Med det här ja, rösten. Ja. Åh, ja. Åh, och, så. Mm. och det är så jävla planerat allting och manusbelagt hela skiten. Mm. När det är så här. Oh, I think I see it over there. Och så står de på något tak i början och så ska de till den stället där borta och de liksom så här, tar fram en sån här rep där man halar sig ner i, du vet, Mission Impossible style oh, yeah. från väggen allihop i olika färger och bara, aha, det var ju inte påhittat av er. Och sen och, går de dit och sen så håller de på där de går på olika håll och så här, the team split up because that's, ja I mean, jag, det fa, fa, lägg av! <laughs> och så, och sen så träffas ska de träffas i mitten av det hela då och då har det ena eh, teamet eh, hamnat de har hamnat uppe i taket och de andra har liksom hamnat in i st den stora byggnaden. För de är typ Buffalos uh, gamla nedladda tågcentral. Mm -hmm. Jättestor. Ah, ah, så här. Och då står de killarna där, varav en är Steve Duncan. Uh, och så säger de, well we should meet up with those guys they said about now. I wonder where they could be. <laughs> uh, och så kommer de. Uh, då är de andra. De, de, då. De, de, de har precis sett dem där uppe när de bara, well I, uh, I wonder if we should pull a prank on them or something. Och sen bara, då kommer de nerhalandes ja. i sådana här Mission Impossibles-linjer. Ja. Oh, oh, there you guys are. Did you find it? <laughs> no, <sh> <laughs> sköten! <laughs> nej, det låter ju... Alltså, och sån är fan allting på Discovery. Ja. Sån jävla manusbelagd skit. Att jag, och, så, och det är den Men här det rösten finns. hela tiden. Den här killen som har checkat spik och <laughs> packat cigaretter varje dag. Det finns ju program som är lite svårare att manusbelägga, typ... Det är det catch. Nej, men typ Wild Rush <laughs> som gick När de bara spelar in massa djur. Det är ja. lite svårare kanske. Men inte det är mer Animal Planet? Jo, men det går nej, mycket jag tror det på, det går på, Discovery på Discovery också. Alltså. Det går väldigt mycket sånt på Discovery. Men det är mycket sånt här på Discovery. Och så alltså, jag... också den oh, den How the Universe Works. Oh. Den är så jävla bra. Eller vad säger du, Larsson? Det känns som att du tycker det. Men ni vet, Miami Ink. Nej, jag tycker verkligen inte det. Varför då? Jag vet inte. Jag är inte så intresserad av det. det är kort jag med linden. Jag tycker att... Nej, jag... Det är grejer det är så så snyggt ut och Karlston liksom. lite faktiskt. Åka jag är Det är så jävla. Nej men Diska bröder var mycket bra program tycker jag. Ja men de har mycket jävla skit. Ja. Oh. Jo, mest jävla skit. Ja. Ja, ja. den gick på någon <laughs> gick på, på kyrka. En utav killarna gick på ett kyrktak och då säger eh uh, speakerrösten att is a professional Speaker. Ja, det ska checka speak. Nice. Uh, och så, och sen Don't try this at home. Baa, hur fan ska jag kunna gå på ett kyrktag hemma? Ja. Är du hur? Ja. Mm. jord. Ja. Ja. Fan vad händer? det eller? Vad händer? Det måste vara min dator. Ja. Min dator fan, det vill någonting. Man kanske somnar. Uh, uh, ja, det hade vi lite urban exploring och lite tv i allmänhet. Mm. Uh, har du något mer? Jag hade lite på dagens agenda. Lite mer på Discovery där innan vi lämnade det. Men det var bara lite grann. Aha. Dels vill jag säga att reklamerna som var det här, de här reklamerna som pratade om. Dels var det den här World of War. Det var inte så konstigt. Men de hade en reklam som gick för, som var för diabetesprodukter. Den mm. det, är ganska, det är inte så jävla bred. Yeah. inte så bred målgrupp. Nej. Sen så var det en som handlar om brandmän och syrgastuber. En reklam? Det, ja, en reklam. Fast det, sen så visade sig i slutet att de hade lite mer än bara syrgastuber. De hade mycket saker som professionella saker. Men det är också en, det är en jävligt smal crowd de satsar på där. Ja, just i tv, ja, precis. Känns det som att då annonserar man i liksom yrkestidningar typ och en var så en, en, var en löd, lödkolv hade ja. man så reklam för som inte blev varm utan det funka ändå. Okej. Okay. Ja, hur det nu går. Och den var sladdlös och då fick man se en sån här svartvit bild ni vet. Hur det, hur det är när det är den jobbiga varma lödkolven. Ja, ja. Och bara, här, här är produkten jag ska löda. Här har jag, håller jag min lödkolv som sitter fast i väggen. Och så bara, nej, sladden är för kort. Jag kan inte flytta saken som jag ska leda hit på. Det är som när du på tv hop Mm, så här. hur jobbigt det är att dammsuga. Ja, oh, luvud. Och, och de har den här. Fast de inte tagit den här. Den är, så, den är så kort den här som man suger med. Så ska de stå oh, Och så bara. <laughs> oj, oj, oj. Och så... och så puttar du smutsen framför dig. Ja, oh, men du är ju fan på dammsugan. Precis. <laughs> sladden är inte i seman också. Ja. <laughs> Och, det, och, så typ bara, och så är det alltid den här torkar jag svetten i pannan så, du, ja, alltså, vem, vem dammsuger så gäller fort så att man blir svettig. <laughs> Samma grej någon, någon sak någon köksgrej så här, den, som kan äta bra på att dela grönsaker ah, ja. då får man se någon som står där och säger hackar med en jätte, jätteslö kniv Åh, oh, vad jobbigt det är ja. Torka pannan Slipa kniv, <laughs> eller ja. Eller när man ska stå och eh, stryka saker bara, ja. Den är så tung äh! <laughs> Fan, det går inte Det konstiga är ju då att man ser ju aldrig När man ser kockar och sånt ja. Man ser aldrig en kock som bara säger Nu ska jag plocka fram min nya plastiga tv shop <laughs> För det är så mycket bättre än de knivarna Som jag alltid använder annars <laughs> Vi har, vi har faktiskt en sån på bägge mina jobb en sån oh. mandolin heter det. Ja men det är ju det är, ja, ja. Det är ju en grej. Ja. Det är ju faktiskt eh, ma Magic Bullet och sånt <laughs> Jag har aldrig använt i ett professionellt kök. Jag har aldrig vum, sett vum, någon vum. jag har aldrig sett någon som har en sån produkt överhuvudtaget heller. Jag vet att man kan köpa dem på typ så maxi Maxia sånt <laughs> tror jag. Inte jag har det. Köpt det. det är inte det den här Groogamish. Eller vad kommer det ifrån? Va? Vad var det då för något? Nej, men kom igen. Den Aha, här, han kille men... som ska vara en en hård death j-rockare och i någon amerikansk TV-pop, eh, tv, ja, TV grej. Nej, och som blir det någon juicepress. Det han kommer det. in utifrån och så bara åh Han var så vita, vit, vitmålad läppar eller någonting och så bara gruga mash. Ser du det? Ja. <laughs> I, <laughs> <laughs> <laughs> jag vet inte vad som kommer bara. Jag, <laughs> jag, kan, jag, jag, jag kan, han ska ju föreställa en hårdrockare då men ja. jag visste inte att det var det han sa. Ah, he, men det är, det är också en konstig på. research de har gjort. Okej, okay, ja. ska han säga att typ ACDC eller Metallica eller något? Nej, men jag har hört det talas om det här bandet. Från Japan. Läs upp han, det här. Han kunde ju sagt hårdrock <laughs> eller någonting. Okay, det har ju varit lite coolare. Vad heter han? Tove? Love? Ah, Love. Alltså. Han heter inte Tove, jag hållit <laughs> Inte besudla namn här liksom. Nej. Han heter Love och Love är också ett flicknamn, enligt mig. <laughs> jag känner ju som heter Love. Ja, Erik. Vad var en är, kille då, a, lokal. Ja, En kille dock va? Ja. ja. Erik som heter Love, tjej... love i, i, i mellannamn. Vi skulle in på lips en gång. Vakten skrattade åt honom. Är inte rätt tjej <laughs> ja. Jag hade velat vara tillsammans med en tjej som heter Love. Det blir enkelt. I love love. Ja, här, du, du, kan bara, du kan bara dra det på en tatuering så här. Utan alltså, att det blir jobbigt om en tjej ja, slut. Ja, precis. Jag, kan, <laughs> jag fick också den när jag gick in på backstage en gång jag. När jag hade mitt eh, gamla... Lägg med det hår på, med, var, var då, på. Ja, Han ja. bara man fan lyssnar på Kilden av Bottom Och Krader Vad fylls på den här bilden På den här bilden Ja jag gör det man ja. Lurar den på mig Precis Ser gött depp ut också ja. fan, Fuck life Våran vän Vi var ju på krogen ja, Jättesnab ja. Bara Min mamma Har en väninna Som var tillsammans med Emma, Någon som hette Ove En gång i tiden ja. Tarturade in det Sen så gjorde, gjorde hon sluta Han hundrade till ett, ett L, ett L. Oh. Ja. Så. Det är fan smart ändå alltså. Ja vad kan man göra med mitt namn, Carl, liksom. Man kan ta bort l kan man? Då kan man ta bort L-et. Carl. Car. Och statuera ah, Jag ska ta bort ett L <laughs> i den Det är så det inte fungerar då kan man lika gärna ta bort allting. Ja, ja, ja, ja. Men, äh, ja. Nej. Man kan göra som bingo i mer och bara stryka över det. Ja, och ta Ja, nästa. ja. Hej, äh, jag hanter, är en hanter, douchebag. Har inte din morfar så? Att han har bara satt... Äh, Nej farfar hade det. Han hade det. Men det är också ett jävligt ärligt sätt att göra det på. Ja. Men han kryssar men inte, han, han, han, han tatuerar en uh, svart rektangel över namnet. Den ja. är cool nu va? Ja. ja, faktiskt. Ah, ja. Eh, du skulle säga något. Ja, men det är helt irrelevant nu. Det är skitsamma. <laughs> det, ja. det, var det, det är för långt bort från ämnet nu. Jag är alltid sån att jag kan alltid komma tillbaks. Det var en sak som vi pratade om här för 20 minuter sedan, att uh, jag kom på det nu. Jag kan alltid köra. Jag ja, tror du skulle säga någonting nu. Ja, jag tror äh, också. Bara, vad fan. Ja, ja, då det då kan vi, vi ta det. Ni till. vet Discovery Channel. <laughs> de har alltid ja. saker som börjar på monster. Fast egentligen har de bara två som jag kommer på. Men det är både ja. Monster Garage och eh, Monster House. Hade de också. Har de inte något men... sånt eh, stora maskiner? Eh, hette det på svenska. Det var också mon... oh. ah, mon... alla, alla svenska monster namn, det kan vi ta ha. var ju också ett program. Det hette bilf bilfixarna. Fil bilfixarna. Ja. <laughs> och Swamploggers. Är inte det träsk? Någonting. Men det låter ju inte helt orimligt heller. Men bilfixarna det är ju inte riktigt lika fräckt Nej. som overhaul. Jag brukade kolla på overhaulen för att jag tyckte om eller jag gillar bilar men programmet i sig det var så jobbigt när de bara skulle hålla på Ja men vi har snott bilen och nu ska vi eh, köra så här dolla kamerangrej med den som vi har tagit den av och låtsas att vi är poliser. Men jag vill se bilen det är det jag är intresserad <här> av. <här> ja. Men jag känner också i mestadels amerikanska tv då går de tillbaka så gäller mycket ja, i det... programmen hela tiden. Men jag har sett det här sju <här> gånger nu. <här> För det är det... jag vet vad han säger här. Så kommer och, så, och så är jag första reklampassen. Vi. Efter reklamen. Ja, så ja. visar han massa saker. Sen så ja. kommer en reklampass igen. Efter så visar samma klipp det är, Ja precis. Det är liksom Programmet i sig är en halvtimme, Vilket är 22 minuter då Eftersom man ska ha med reklam ja, ja. Och sen så börjar programmet med ikvällens program ja, Och sen så två efter minuter. reklamen ja. Och sen så innan reklamen så Hade det, ni sett Det är typ, <laughs> och det är typ 14 minuter kvalit, kvalit, Kvalitetsprogram Om ens det ja. Det är liksom samma klipp åtta gånger Man bara men, varför visa ens det? det liksom jag kollar på det här programmet av en anledning. Jag vill inte veta. Alltså, vad jag att någon tog på sig det uppdraget att bara liksom plocka alla program från Discovery och allt sånt där. klippa bort det. Klippa bort så att man bara ser sakerna en gång. Ja. Och lägger ut på Youtube. Så här, ah, här är vi sju minuter. Overhållen. Det ja. <laughs> är klart Ja. Har, har du sett jävligt? skiten? Du har du sett allt nu? Det var det att du slipper se det 20 gånger. Det har ju varit så också. Det Det är ju inte ens det är inte ens överdrivet. Ja, det är svenska svenskt ja. Hollywood för på TV. Mm. Mm. Mm. Maria måste man tycker de tofsar. jag tycker om henne. Vad? <laughs> <laughs> Nej, men hon är, jag tycker hon är rolig faktiskt. Hon är rätt, hon är rätt kul person. Ja, hon är ju en kvinna som vet precis vad hon sysslar med. Mm -hmm. Hon vet ju hon spelar ju på det hon ah, gör, ja. är inte, Hon är inte så dum att hon bär den där på ryggen just nu. Nej men jag kan ju säga. jag är inte jag så dum. Så dum hon inte. Jag hade ju inte gjort det där i TV alltså. Aldrig. Nej men fan vad stor hon är. Ja det är hon. Som ja, fan också. Ja men du. För hon hade det dåligt innan eller vadå? Nej men hon. Du tappade honom här också. Backen. Hon Måste känna känd i Sverige innan. Nu om hon det. Ja. sitt hemland. Visste ni att grain dust kan bli mer explosiv än gasoline under Vadå? the right circumstances? Grain dust. Grain dust. är alltså uh, typ. Ja, alltså, vet, alltså det vet uh, buss. Bus. Ja, men det vet jag att man inte in är inte inne genom på scheminkol. Ja, mm. typ, att det är inne i typ sådär... Tät, täta partiklar. Tät, ja, men, mycket ja, men, luft. Ja, mm. ja, men om man är inne på typen så, så, sågfabrik. sågfabrik ja Då får man inte, mm. tända. Man får inte tända Någonting där Nej, För då, får som, det, det bara... <håll> och, och då är det så mycket syre syre som lagas Emellan de Så det bara Och då är det Då är det så Då är, det, <håll> det, det, det, då är så tätt i luften liksom. Det är så mycket damm överallt Så man bara tänder Eller så Futtar en annan Eller bara ja. på Skiten Exploderar av damm Det gjorde mm. vår kemilärare Ett experiment på Han la massa Pollen i handen Och så satte han En tändsticka i fingrarna Och så drog han handen Neråt här. Så blir det en lång eldpelare upp så Lyckligt coolt oh, Fan vad han kemilare det var jävligt ball alltså. ja. Han gjorde massa kola grejer fan, Som jag har nämnt tidigare så fick ju Vi fick, fick ju vi fick, näst, vi, fick, vi fick nästan göra napalm Vi fick men den blev kass <laughs> <laughs> ja, Det var du och jag som gjorde den till och med Carl Ja jag tror det Vi försökte i alla fall ja. Love the smell of napalm in the morning Men så var det yeah. någonting som var gammalt så att den blev inte såhär kletig Den blev bara rinnig typ och brann. det blev en rinnande vätska. Ja, typ bensin. Molotov cocktail säger ju kul. Ja. Det fick vi inte göra på hörselmil. Har ni kört det? Har du gjort det? Nej, men ja. har gjort det? Ja, på precis. grusfotbollsplaner har vi gjort det. Mm. För att vara lite ja, ju, ju, man... så, så att man vet hur man ska hantera fall ju... det blir anarki någon gång. Ja, ja, man är ju inte en jävla legist, liksom. Man vill ju bara testa skit ja, i Man vill se det brinna. Ja. Så ja. jävla majs. Men det är gött med att vi är inte pyromaniska. Nej, alla, man, är, man, man är ju lite pyroman. Man tycker ju om när det brinner. Ja. Men, ja, men det är man är inte sjuk, sjuk i huvudet. Och... Så. Nej, det är ju fascinerande att kolla på liksom. Det är inte så att du ska slänga in i en bil liksom. Nej, man, man vill göra det under kontrollerade Åh, former. Bil. Nej. Vi, vi var ju jävligt inne på Eldenbil när vi spelade in den här filmen. Ja, vi ja. säger sig inte vad den heter för den finns på Youtube och det vore pinsamt. Finns den ja, ja, det tror jag. Ja. Men då skulle vi ju... Filmen slutar med att personen i fråga kastar en Molotov-cocktail och det ja. fryser bilden. Mm. För att det var... Lite jobbigt att fortsätta där kanske. Ja, lite. Vi, vi skulle ju upp den bilen som är min bil nu. Mm. Skulle vi bränna sen. Det var våran... Egentliga tanke. Lan. Det hade varit fantastiskt. Det hade varit jävligt nice. Det var nice. Nu är jag helt färdig med min Discovery-grej där. Fan vad gött. Då går vi vidare. Ja, har ni någonting? För annars har jag mycket, mycket mer. <laughs> jag Nej, alltså, ingenting alltså. Vi, ja. jag, jag har ingenting Jag ju kört, Vi har um, inte gjort så mycket mer annat än att just... Uh, dricka bäsch. Ja, vi har börjat liksom... Förs, första helgen på året så har vi kört onsdag, torsdag, fredag, eller Ja. <laughs> <laughs> och vi har haft så här bra fylla varje veckan. jävla kväll. Det är så här, båda har duckit samma mängd liksom. Mm. Vi börjar här, och så samma går vi faktor. dit. Typ. Och sen så har vi haft så här, bara, fan var som parter vid ännu, ja. så bara två säga. fan vad gött bara. Nu tar vi en bärs till. Sen så väntar vi någon timme. Och sen kan vi beställa ja fan, så vi ja, det, så. Skönt när det är så, ja, det, är så det, jävla det, det är gött att vara på samma nivå också. Mm. Mm. Det är gött Paris. att ha den där inställningen också. Och inte eh, umgås med folk som eh, vi känner. Mm. Ja. <laughs> uh, som, som har någon slags hets. Ja, och, äh, och en alkoholistisk läggning. <laughs> Plus att de väger dubbelt så mycket som mig själv. Ja, precis. Ja. Som att hålla i kapp ja, och så efter tre bärs är man helt jävla veckan. Ja, precis. Och det är ölspel, ölspel, ölspel. Ja. Jag orkar inte med ölspel. Men det är alldeles, det, vi har inte varit så fulla. Nej, vi det har varit lulliga party-mode, festfull mm. hela tiden. Lulliga typ. plus en öl typ. Ja, nu är vi ja, de... inte jag riktigt ja. äh, insatt i det här. På... På... Nej, jag inte, jag, jag, det var inte det jag tänkte säga. Jag är inte, jag är inte riktigt level med ordet lulliga. Lullig det... överhuvudtaget. Ja, man, man vet att man börjar ja. bli full. Jo, men jag, lite, jag vet vad det ja. betyder, ja. men jag tycker inte om skiten. Du tycker inte om ordet? Jag tycker inte om ordet. Det är, Nej, okay. är ett jobbigt ord för ja. mig. Det känns som att man är 16 år och Kan du säga eller, Anton? Jag, jag, jag, tänker så här, jag tänker att om man är lullig så känner jag att det är på stavet när man börjar sluddra lite, eller? Ja, jag är lite lullig just nu, ska man kunna säga då. Ja, jag med. Men, men man skulle kunna säga att man är lite salongs. Ja. Berusar ja. Ja. ja. Eller bara salongs, det är också kul. Ja, det är kul. Det är, ju fil, ja. fil, är det Filip på Filip som att a äh, asalongs? A As salongs <laughs> Ja. Nej, man, man är inte full, men man är nära. Ja. Jag gillar annars ordet askalas. Äh? Men det är också ganska odefinierbart. För man kan vara askalas hur många öl man än har druckit. Men vi var ju kalas liksom. Ja, men vi det... var ju askalas. Men... För då blir man full, känner jag. Ja, faktiskt. Riktigt full. Men man är fortfarande kalas. Ja. Och det är också väldigt trevligt att vara det. Ja. ja. Men det kan vara jobbigt om efter. Vad mycket sånt här vi har diskuterat mm. genom kalasen. Eh, ni vet, full like, är ja. också, så. Full like kastrull, Det är ju fyllt, han också. Full like var kommer det ifrån? Jag känner igen det som Johan, som han, Vad heter han? Henrik Schiffert. Ja, Henrik Schiffer, ja. Jag tänkte säga Johan Vinborg, men det var helt fel, kände jag själv. Precis när jag tänkte vad Han är Johan Vinborg. Johan Wienberg, vet jag vem det är. Men Johan finns det inte någon som heter Johan Vinborg. Johan Wienborg, kanske du tänkte vara. Ja, det kanske. Komiker, ja, kanske, skitsam, det kanske ja, I alla så. fall. Ja. Jag träffar ju en väldigt spännande figur som heter Ken i USA, som var en tjock japan-amerikan. Ah, jag har pratat om honom förut, inte mm -hmm. här i det här forumet, men med er har jag pratat. Ja, det känner inte jag igen. Han var jättefascinerad av Sverige. Mm. Mm. Allt han, han, all svenska kunde hade han lärt sig av Henrik Schifferts den här svensk näringsliv ja. från Youtube. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är kul. Det är kul. <laughs> han, ville, han ville åka till Sverige och hitta sig en svenska tjej. En svenska tjej. Och han, och liksom, han, han berättade det här var hans fascination av Sverige. Det var väldigt intressant för, han liksom, för det är så likt Japan. Och Han var ju japan då, ursprungligen fast han var ju amerikan hur ja. men det kan också ja den är konstig han måste ha varit född i USA alltså. ja jag tror det är något, eller väldigt liksom alldeles säkert varit i Japan eller hade varit där någon gång, ja, någon Så gång. Här. Ja. för de hade jättestora kamerafärer han var fotograf mm. ehm. vi har dem men det är ganska dyrt med elektronik i Japan det är ungefär som i Sverige är det faktiskt ja men de, de är jävligt bra på elektronik för det allting kommer därifrån Ja, jo. Eller allting är tillverkat där och allting. Är, de är väldigt liksom det där. Jo, är, och de vet ju vad det är, det är för precis. någonting. Det är inte som Thailand direkt. Nej. <laughs> man köper en klocka så går man två kvarter bort så är en sönder sen söndersen. <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men han är. Han ville i alla fall åka till Sverige någon gång och skaffa sig en svenska tjej. En svenska, mm, svenska tjej. Han åkte varje torsdag i till Ikea. Och leta, Nej, han har aldrig varit i Sverige. Okay. Men han var väldigt fascinerad. Han kunde mer om svenska företag och sånt än vad jag kunde. Liksom. Jaha, okay. um, Fan, knepig grej alltså. Ja, jättekonstigt. Och, liksom man, och han undrar vart man kommer ifrån. Man, oh, yeah, well, it's pretty, cold, pretty close to Gothenburg. It's called uh, Trollhättan. Han visste ju precis vad Trollhättan var. Asså? Liksom, ja, ja, det är Saab och Volvo. Liksom, Shit. Äckligt. Och, det, det är ju inte det är som att han spionerat på mig för att han vet vad trollet han är. Men det, han det här ska sjuk... jag hålla kvar i, för det här har jag och Karin en jävligt rolig historia. Ja, bra. Men mm. det är ju trevlig fascination. Mm. Och, där, och varje torsdag åkte han till Ikea och åt köttbullar. Köttbullar? Och, och så, varje torsdag? Och brumsas. Ja, precis. Och <laughs> lingonberry-sylt. Ling <laughs> ehm, och så, nu, det var jul då Så skulle han snart till så här, eh, Svenska kyrkan där Och dricka glug. Ja, han älskar knäckebröd. Fan vilken knäppig karaktär alltså. <laughs> Han är ju fantastisk Han är ju jo, där, jo. Han är så här riktig hundrahöjdare material Jo faktiskt Jag var Besatt av Sverige det känns lite Från Utrikt. USA Det känns lite som att vi är tvärtom Mm. Det finns ju många ja. svenskar som är besatta av USA. Och så. Jo, jo, det och, finns Men det, det kanske finns bara fem ken. Men det känns som ja, att många så. blir det på uh, ett sätt som de inte själva vet om. Det. om ja, för det är många ja, som köper till sig Amerika kuddar och, ja, sånt, och det, det, sånt. Det ska jag också prata om lite grann. <laughs> ja, för, för, men för då så då antar man att de är det. Ja. Fast de kanske inte är det, men Nej, de, de blir det inte... De blir omedvetet från de kanske, om det, är oh, men, fan, det ser kul ut liksom, ja oh, vad är det roligt. Sen så, så, så köper de det och sen så antar man att de är det. Det var någon mer grej jag ska säga nu. Uh, det nu. Jo han är ju liksom, han ville träffa en svenska tjej och ja. så visar han lite bilder på sin iPhone. Uh, på på, trodde... nej, på, mm -hmm. på sin uppfattning av en svenska tjej för han tyckte att sve <laughs> svenska tjej var so very beautiful. <laughs> mmh. Liksom. <laughs> Och Mellan, tänk, då, att det var en tysk. Nej, men ni, ni <laughs> förstår ju om man tänker hur en amerikan tänker en svenska ja. tjej. Ja. Det en det då här, hon har ju nationaldräkten på sig långt blond. Blond hår eh, yeah. krans i håret. Mm. Har du sett den? My name is Inga and I'm from Sweden. Har du sett Jag den? tror det. <laughs> Sån är de ju. Ja, såhär, stora bröst går naken ganska Lits, ofta på slits, Slitsbrudar. Ja, ja precis. Ja. Men nej, nej, nej. Nähe. Han visade en bild som liksom, det känns att han har varit ute på nåns Facebook. och Snapchat, liksom. Men så ser du det här, du vet, nordisk, svensk, kanske nästan lite finsk ut. Man vet inte riktigt, kanske Karola ser lite grann ut så här. Lite, lite arga ögonbryn på något vis. Lite... lite ovanför Stockholm, vid ja, finska gränsen. Ja, jag är svårt att förklara, men direkt när han visade han bara tänkte men ja, ja, ja, absolut. Det där är ju helt helt rätt. Så det ser många ut i Sverige. Ja. Du... Och, han, och det tyckte han var väldigt, väldigt vackert. Så att, ja, ja, ja. ja. Jag önskar han all lycka i hans svenska fru letande <laughs> Han kanske kommer börja lyssna bättre också då. Han kanske kan börja lyssna på. Det, han kanske han ja, kanske lär de, sig flytande de, svenska av oss då. Ja, ja, ja. Skiffert har lagt grunden. Kommer, vi, lagt grunden. Fortsätter. Vi, vi fortsätter med alla liksom. han, kommer ha, han, han vet vad fitta är. Ja, är han kommer, mycket fitta kommer att bli <laughs> mycket mycket kuk. Han kommer förstå Hat kommer att bli mycket hatisk personer. Han kommer, kommer förstå ja. ordet bash Ja det bra. Mycket, mycket folkpis kommer man lika också. Storstark tack Mm. Man vill också alltid veta hur man träffar kvinnor i Sverige och man liksom förklarar att jo, man går till krogen och så blir man ganska full. Uh, och så, typ och så ligger bara. man första, första gången. Det är först, ja, precis, och sen så är det lite jobbigt efter det men sen kanske man blir ihop. <laughs> sen kanske <laughs> det släpper. Exakt. Precis. Exakt. Ja, men ska vi ta upp din, din eller ja. ja, det ska Kör. vi spinna vidare på. Uh, vi, vi har ju, jag och Karl har ju som sagt varit ute på krogen hela veckan och så var det i torsdags, ja. fredags var det? Tror jag. Det var en dag. Vänta nu. Vänta, var det, på torsdag, var det onsdag, var det på Butlers? Eh, ja, torsdag var karaoke, så i fredags var det. Ja, ja precis. <laughs> Vilken jävla vecka det låter som. <laughs> ja, vi har varit med mycket ja. då. Vi har, Nej, första men, var på fan, onsdag var var det, var det Vilka, Vi kan gå igenom veckan kan vi göra? Ja, kan Onsdags, då satt vi hemma hos mig. Ja. Chillade lite, där lite folkpis. Eh, sen gick vi till Butlers och körde eh, musikquiz gjorde vi. Amen. Eh, det är ganska att... bra för att uh, det är mycket äldre folk som hänger där. Ja. Vi är inte riktigt den målgruppen. Nej, men det är bra att de kör lite blandad musik, jag tycker jag. är det på backstage-rockbar här i Torretant, <laughs> <laughs> då, då kör de ju rockquiz och då är det mycket rock och sånt. Så kör de ju not-rock och sånt också ibland ja. på vissa frågor. Men... Någon ser avstickande låt ja. liksom. Så det var Sen gick vi till backstage och så ja, chill liksom. På torsdagen, vad gick det då? Torsdagens var det Nej Jajamän. Men vi sjöng ingen... Hållrock. Jag gjorde vi, det. Ja, du gjorde det. Men The vi, Ace of Space, Lars. Vi gick upp en kostkör med bland annat Carl och körde... I know I Utan text på skärmen så här. Åh, oh, nice. Det funkar inte. Nej, Nej. Jag, vi kunde inte. jag <laughs> uh, polare fick ta fram mobilen och flippa upp den här ja, texten. Vi var väldigt berusade för vi satt ju och liksom, drack öl och så bara ah, men vi ska ju snart typ sjunga liksom. Mm. Och så hade vår polare glömt att lämna in lappen. Och så satt man, ja, vi ska snart typ sjunga. Och ska vi på det. Fan, lämnade han lämnade han in lappen? Jag tror, nej. Jag, tror han gick till mig, gick eller? Gick inte han? Nej, han lämnade in lappen till slut. Jaha, okej. Ja. Så vi satt och drack öl typ en, en, en halvtimme extra. Jag snart det är det vi, snart det är det vi. Ja, Satte precis. Bara nervös. Vi liksom. var nervös typ i en timme. Jag så var, nej, just det, <hazard> lappen in, det var inte inne. Nej, och sen på fredag så gick vi dit. Det var svin mycket folk där. Helt och det här, det här var för övrigt den bästa fyllan på väldigt länge. Det var gött vad det. Svinbra ja. mode hela kvällen. Och på IKEA checka någonting. Ja, ringer, IKEA, då ringde du till mig. Ja just det. <laughs> ringde till mig och frågade. Ja just det. <laughs> för vi vi har ju köpt vi har, vi har ju beställt nu nu har vi bara lånade grejer när vi spelar in podcast men nu har vi köpt och beställt eh, riktiga grejer. riktiga grejer så mm. ska köra for real. Ja, och de här pojkarna här De tyckte ju inte det var en bra idé att köpa 88 kronors stativ riktiga, riktiga mikrofonstativ för 88 kronor När det var billigare att köpa Skrivbordslampor för 79 kronor På Ikea som man kan bygga om Det är det lite roligare också ja. Det är väldigt kul Då ringer ni mig och, Ska vi köpa en lampa eller? Ja, ja. Var inte gött nyvåken då också? Jo, ja, det var ja, Det var också så att telefonjäven liksom. hade ju ingen mottagning i mitt rum heller, så jag fick ju liksom gå upp och bara gå in i... Jag tror det var jag som var fel, för jag var nere i källaren ja, jag, på... Ja, det, nej, men det var kanske både och då. Men ja. den här har jävligt dålig mottagning överhuvudtaget, och hur mitt rum är det inte jättebra. Så jag bara står där här, i kalsongerna bara, i morsan och farsans sovrum. De går ju upp lite innan mig, så det var ingen där. Lite. Ja. Och, ja, men fan, köp en, köp en lampa då. Så kommer jag, kom jag på när jag har lagt på att jag har en sån i garage, men jag kom, den kanske inte har rätt alla skruvar och modegänger som behövs. Eh, mm. Så att det 79 kronor är väl investerat känner jag. Ja. Eh. Men så mm. käkade vi någonting efter det och så stack vi ut till krogen sen då. Aj, där hittade vi en jävligt... Eller hittade han, hittade mig rättare. Vi, vi, vi, vi kanske var där i tio minuter en innan det hade. Snygg kille. Ja. Vi kom dit och så bara, kolla bord. Nej, det fanns ingen bord. Vi ställde oss vid baren liksom. Vi ett så här runt ståbord vid en bar. Mm. Så stod vi där och pratade jag och Larsson liksom. Och så kör, Larsson. kör Så helt plötsligt kommer det fram en kille som har tydligen började... Jag gick i ettan gymnasiet när vi gick i trean då. Så han har sett mig och säger, ja ah, jag vet att du, han, har snygga, han, ja, du har snygga tatueringar. Han kommer så. fram så här, det är väl du som heter Alexander? Ja, ah, eller att... ursäkta mig, är det du som heter Alexander? Och jag bara, nu blir jag rädd. <laughs> jag, känner, jag känner inte igen, jag har, jag aldrig, sett dig. Jag har aldrig sett dig liksom. Nej. Så jag bara, var det Så ja ah, liksom, vem är du? Nej jag gick, i, jag gick två årskurser under dig och sett dig på gymnasiet så här. Och han bara han ba, droppar grejer. Han vet allt om dig, du vet. Ja, han bara, men du gillar långbord och sånt. Ja. Du åker hela tiden bara sojar förbi med en bil Och så, Men det vet man Han ja. bara, ja, du har ett massa tatueringar och sånt. Larsson stod där du sa, det var fan en luvträ på dig. Ja, jag hade t-shirt då. Ja, det kanske var det. Han ja. bara, ba, jävla snygg t-shirt och skit. Och massa så här. Bara ba, dröst ja. över. Och sen så frågar han, ska du vara med och dela på en tjottbricka eller? Ja, visst kan väl det vara. Och bara, vad ska vi ställa? Ah, skitsam, skitsam. Och så börjar han prata med dig igen. Vad gillar du för musik då? Ja. Det är bara på Larsson hela tiden. Han måste så jävla kär i dig. Var han snygg ja. Nej. Nej. <laughs> Tyvärr inte. Nej, men det var lite kul. Nej, det var riktigt jävla läskigt. För det är inte något som händer mig så ofta. Man får ju på, när man är på krogen ibland så får ju ha det här. Åh oh, fan, du är ju du som åker longboard. Ja. Ja. För du ja, för... är en longboard. <laughs> Det är därför det, det tar man... lite tid för dig ibland att svara på frågor och sånt. Du är en longboard. Ja. Så det det <laughs> du så gör det ganska bra för att du har en longboard. Ja, det är bra. Det är skönt. <laughs> liksom, Sådana som, som det är, är oftast ganska bra på lulla så, liksom. men... Men det är ju inte alla som vet liksom, att ah, jag heter Alexander, jag gick där, jag är så gammal. Det, det börjar bli lite läskigt då, jag. Alltså, Det är inte ja. så många som vet att du heter Alexander. De flesta Nej, det är inte jag säger. Till och med min mamma kallar dig Larsson, det är så jävla gutt Min mamma kallar dig Larsson Larsson Nice <gör> var ska du nästan? Larsson Larsson ah, Okej okay. Ska du till Larsson Larsson? Ja ah. <gör> Nej det var det Sen på lördagen så var vi också här <gör> Ja i, igår alltså Ja ah, precis Spelade jag lite poker här Ja ah, just jag det Öl mm. Stack ut Jag förlorade stort första rundan ut första var riktiga jävla pensionärer Vi stod där vi Vad kan ha Strax efter ett Efter ett par öl på krogen Ja ah. Fan jag ett. Började... ett Ett Ett Ett som, ja. en, som en kunga ett. Klockan 1? då? Ja, han, han sa lite mer <laughs> ja, <ett>. okej, ja. <laughs> ja, Men så stod vi där och så bara, fan jag är, jag bara fan bli trött och hungrig. Han stod där och var 80 år, klockan är, klockan är inte ens 1. och man bara. Vi går och käkar. Jag, gå, jag kan somna här nu. Man bara, Hämta ju jackan och garderoben och bara. Man är inte 18, man kan ju inte festa till var mm, det imorgon fyra, fem dagar i rad det, vad fan händer jag blir gammal alla allt, alltid nu också när vi har varit ute så bara efterfestade typ såhär folk också ja bara, jag orkar jag orkar, fan nej, inte, jag orkar inte fan idag. ska jag hem och sopa Vad fan bara, 20 helvete. år kom igen <laughs> <laughs> fan orkar inte jag, jävla, jag ska ju jag ska ju nyktra till också <laughs> ja, <laughs> jag orkar inte <laughs> mer. men när jag vaknade i morse jag har inte ens bakits överhuvudtaget nej, jag har var inte bara... varit i någon morgon nu i och för sig men... nej jag har bara varit trött ja. för att man jag vaknar vid 8-9 och så går man och lägger sig langt, tre dagen innan precis liksom. Man får inte så mycket sömn, till skillnad från Anton som sover 16 timmar om dygnet nu. Du, det är inte så nej. Det är inte så jävla lätt, vet du. Fan, jag gick upp relativt tidigt igår. Med det menar du? 12. Och... Mm. Och då var jag ganska trött igår natt men jag liksom la mig ändå lite, segt, så lite, lite för sent. Jag var trött men sen så blir man lite pigg när man har varit trött ett tag. Och då mm. var då jag gick och la mig så då låg jag och vände mig där. Så att jag var ju trött morse igen. Det är så jävla irriterande. Mm. Mm. Det är inte som att jag inte försöker. Nej. <laughs> Ja, Ska vi gå vidare? Det var bara en vecka på krogen som vanligt. Ja, jag, har, jag, har några, jag har några stycken ganska små grejer som inte liksom är spinnar vidare grejer. som bara. Ja, jag bara bara kan, jag kan bara dra och stryka över. Ja. Ja, här är en kul grej. Malin, mm -hmm. min flickvän. Ja. Jag, jag undrar vilket forum jag skulle ta upp det här i. Om det var Facebook, Twitter eller här. Men jag valde här. det här. Ja. Malin trodde att Heri Kovär ja. mm -hmm. var mat tappad utanför stekbannan. Va? Och det var lite mitt fel eh, för, att, för att det fanns Harry Covert stekt nere, stod på bordet och det var en utav dem, en liten liten, liten del av en som låg utanför. Ja, och då sa du å, Harry Det eh, till just den. Nej, då, eh, då satte vi den nere och åt lite annan mat eller någonting typ frukost <laughs> åt väl vi när de andra... <laughs> ja ni, ni fattar hur det ja, är. Ja. Eh, de och är 15 så, liksom. Och så vi bara, jag nämnde det bara, det eller en liten... Som... En liten snigel som smyger iväg från stekpannan typ eller så här. Och sen så när vi skulle äta mat så sa jag, ja vi kan steka lite här i kvar Och då, då, då sa jag någonting, vad är det? Men då säger jag, det är sådana där som smet iväg från stekpannan är det? <laughs> och någonstans däremellan. inte förklarat. Men det, det, det är ju för det var ju det vi hade. Det var ju, ja, ja, det var det ja. som stod där då liksom. Mm, och en av dem smet iväg, och vi hade pratat ja. om den. Och det var ju jättebra och så här, och där där blev det är lite fel för henne. <laughs> det och så någon som kallar hon såg på påsen då sen att det heter ju liksom Herkover. Hon bara, men ja men det är ja men det är det för hon var ju så här frågande när jag berättade för hur så jag bara men aha men det, det låter ju som en maträtt säger hon. Jag var ja ja men det är, det är det inte utan det är det här sa jag. Och då men det är det här som heter Herkover det är här. Jag var ja var jag trodde det var sånt som hade åkt utanför när man lagar mat. <laughs> vad konstig grejen då? Det är konstigt. Men det var ändå värt en liten punkt, eller hur? Ja, det tycker Där jag. fick, jag. Det fick var, du Malin. Ja. Fan vad dumt du är. Nu fick nu, nu, nu, nu, nu, nu du skit i media här. Nu är du ute i bruset. Ja, här kommer nästa punkt. Anton, Anton tipsar. Mm. Ja. Stanna, stanna mm. med om ni har hört det här förut i podden. Okej. Okay. Ja. Men det här är väldigt viktigt. Uh, Skjorta. Om ja. man har haft på sig en en dag mm. Då har, det, den har ju varit tvättad Man har haft på sig den ja. Men när man har haft på sig den så är det ju inte tvättad längre Nej. Den är ju framförallt <laughs> inte nytvättad längre Nej. Men här nu Anton tipsar mm. Ta av dig skjortan, häng upp den på en galge, Häng in den mellan två tvättade och strukna skjortor i garderoben Simsalabim Nu är den tvättad och struken igen oh, Anton tipsar <laughs> Tänk about it. Ja, det ska det Jag lovar, det funkar. Ja. Dagen efter, den är tvättade struken. <laughs> Tvättad vet inte om den är egentligen. Äh, Nej, den, men... den hänger bland de tvättade strykna. Det luktar gott. Igen, alltså. Men man får, alltså, om det ringar bor... hit så behöver du inte hänga in den igen. Det var... <laughs> Nej, det Borde det inte vara att de andra två som är helt rena suger åt sig det gamla så har man fått tre smutsiga skjortor? Ja. Oh. Det, det kan vara lite grann tjej, så, men liksom. det här är lite mer... Det är inte det är ett tankesätt jag förmedlar. <går> mm, mm, mm. Om man if you believe if you believe. Kör bara vidare. Mm, P en, en ny snabb grej vi kollade igenom lite gamla fotoalbum och vi såg när jag fyllde ett eller två eh mm. sånt där. Då, då var det en tårta, ni vet, den här tårtan känner jag igen. Det är grädde och grejer. Sen är det kiwi på sidan. Ah, och ja, ja, ja. är det druvor och grejer då. Är ha. det inte samari, jag vet det. Massarin. Masa Sa Samarin. Samarin är kanske dagen efter. Heter det massarin? Tveksam, massarin är ett bakverk. Ja. Men vad heter det då? Samarin är inte i Det heter inte apelsin, det heter något annat. Mandarin. In mandarin. <laughs> Eller clementin, men mandarin är sådana här. Men det är nog ja, ofta mandarin va? Du tänker det? på mandarin tror jag. Men såna det är här nog ofta det ja. ja, men det är nog ofta det är Det är va? ofta sådana. Och då tänkte vi, båda två reagerar på sådana tårter säger man fan aldrig längre. Nej. Det är fan gammaldags. Det är 90-talskort. 90 men det är ju så kling-tårter ju. Klingstårtor vet du vad som man köper färdig fri, eller färdigfrysta. Man köper de frysta kling-tårtor. Har ni aldrig hört talas om? Vad? det Va? vad kling. Är. Jag köper det, det, inte inte kling. Nu är? blir jag fall Jag köper inte färdiga tårtor så jag är inte medveten om. Nej problemet. men många gör det. Ja, gör det. Men, ja. Nej, nej. det är såna echt jävla tårtor är. Det? <laughs> Men för tårta det, det är ju jävla <laughs> tror Jag tror inte kling. kolla upp det. Ni vet, det, ni jag vet den här reklamen för någonting mats det kanske det kan typ vara Findus eller någonting. eller Dafgård. Ja, mm. mm. snabb mikromats Något sånt reklamat. där och då är det, då ser man alla så här alla 40-50-60-70-80-tals ja, mat. Ja. Trender kommer och går. Mm, precis. Sushi mm. var ja. nyss. Och sen, ja. så ä, typ Innan det så är det ju det här päronhalvor med after rates. Ja. ja, just det. Och det det även, kommer jag ihåg i mina det, föräldrar mycket. Det kommer jag inte ihåg, men det kommer andra ihåg. Och, jag, och Henrik Schiffert berättade att det var ju det som var det shit på 90-talet. Alltså, ja. Det är en typisk sån grej. Man mm, <laughs> ska lite sött. Man steker ju oftast päronen i socker också. Ja. Eller flamberar dem till. Vad spelar med det för roll? Ja, vad drev ja, alltså, att... med socker nere? Oh. Åh, oh, vad gott med ett päron nu. <laughs> Utan det är ju för att päronet är så jävla sött. Ja. Päron... Det är ju det söta man ut. Men jag säger ju för... inte att det... Det var inte Nej. det vi pratade om. Det var inte det jag ville få fram. Nej, det förstod jag också. Åh! Oh. Jag vill bara påpeka liksom. Okay, ja, vi kör vidare på mina ja, småpunkter här. Kör. Ni vet när man sover sked. Mm -hmm. ja, då heter det att vara liten sked eller stor ja, sked. Lilla, vill du vara lilla eller bredden. stora skeden? Här stor. nu blir jag, där blir man ju lite arg. Jag, I alla fall ja. För att jag, jag menar. Vill. Jag vill vara stora. Ja, jo, jo, jag, jag, jag turas gärna om. Men kostast är jag med. Kostas det stora. Mm. Men ska jag gå och hämta skedar i köket. Och beskriva varför det här är konstigt. För de är lika stora ja, man är. Men man lägger. Ja, jag går och hämtar. Men där bäst med också där <laughs> ja. Jag förstår inte vad han är ute efter riktigt där. De är ju exakt lika stora. Nej, det beror på. Det kan vara två olika skedar i och för sig. Ja, men om det är samma modell liksom så är de exakt lika mm. stora. Tänke Men de går ändå ihop med varandra så jävla bra. Jo, jo, jo. Men men, det, men... Är, ja, det är nej jag vet inte riktigt vad utan ute. Jag ut tror efter han, det. jag tror han förklarar det snart alltså. Har du skedar den gång eller? Ja för fan. Det är små skedar nu. Det är särskedar Mm, ja, ja. Men ja. det funkar lika bra det med, mm, precis. De här skedarna de är ju av samma storlek Och nu, kan vi, ja. nu håller jag dem som att Nu håller ja. jag dem som att de skedar varandra ja. mm -hmm. Det är ingen av dem här som är större eller mindre Nej, exakt De Nej. är lika stora, jag, men det är jag... så skedar fungerar <laughs> Ja, ja, ja men, det, men det skulle ju kunna varit En mindre sked än då Ja, ja. Men, nu jag, men nu skulle jag vilja ha haft en stor sked Sen, du Jag tänker ju. också Nej, det går jag det. Tänker så här, Du är större än Malin Oh. face, då borde du vara <laughs> större än henne Även om du ligger framför Då borde hon vara ja. lilla skeden bakom den stora skeden ja. fattar du? Och, då, och då, då blir det ju lite konstigt Ja, men det blir inte <laughs> så i verkligheten uh, uh, uh, Det, är men, vad, då, det uh, blir ju ja, vad ja, man gör det till Nu förstår jag vad du menar ja. du spelar ju, Jag är alltid den stora skeden, menar du? Ja, ja precis, för du är ju större än Malin Ja, nu mm. Bra tänkt, Karl ja, Jajamän jag fixar presenterar Det heter inte längre Stora eller lilla skeden Beroende på Det vart du ligger Det beror på vem störst. som är störst Och vem som är minst Och vilket gör Stora och lilla skeden irrelevant, Ja. för det, det är ju alltid den som är störst som är stora skeden det ja. heter helt ja. enkelt att skeda Precis. och, och eh, stora och, och lilla var... skeden har inte att göra med vem som ligger vart, utan det är bara vem vill ligga det fram och vem vill ligga bak eller hur, vice versa Precis. vem håller om vem liksom ja, mm, ja. där har bra oh! you heard it here first vad Precis. Vad det här är Oj, oj, oj. Det, Sprid skiten. Det var det här jag och Lars nästan pratade om när vi var ute på Butlers. Alltså. Kommer ihåg att Snack om bajs. Det är alltid Nej. bajs i den här jävla påtränen. Kommer du ihåg det? När vi pratade jo, om. om, om Vad var det vi pratade om? Om fis eller piss är bäst ur värme. Nej! Värme, det, var, det, är bara, om det om det är om, om piss eller fes Ja. Ska vi prata om det här nu också, eller? Nej. Nej okej, då skit vi. I. Det här spårar ur typ. För det var minuter. fruktansvärt bra, var det? Men är mycket i det som är bra som man tänker, det här ska jag prata om, så blir det aldrig så bra som det var. Nej, men det var fruktansvärt bra. Ni skulle vara varit där. Ni skulle varit där. Nu, då hade ni förstått. Men... Nu har jag en grej som vi ska ja. spinna lite vidare på, om ni är sögna på det. Mm, ja. Jag tänkte prata lite grann, nu har jag lite fel ord här, men jag tänkte prata om kaffe... Och dess sexighet. För Sexighet är lite fel ord, utan det är lite, lite mer av kaffes allure. Eroticism. Nej, nej. inte det, utan det är att det här. Sensuella kanske. Ja. Nej, alltså sexighet är fel ord för att det har inte med sexighet att göra. Men du vet att sexigt på det andra bemärkelsen. att det är lite snyggt. Och, nej, du vet, ja. Facebook, Twitter, alltså, sånt här saker. Ja, kaffe nu. Den här grejen. Ja. Att man dricker kaffe. Sjukt osexigt. Att, att det ska vara en sån Facebook. här att det är en grej att folk som folk folk heter äh, äh, morgonkaffe och nu nu lite eftermiddagskaffe och, det, det, är inte, det är inte det så man skriver så här ja coca-cola nu nej precis alltså, nej. Man ska, alltså det är grejen att bygga upp kaffe på det sättet det är någon slags tycker jag att kaffe är värt faktiskt nej ju egentligen eller Var, nej du får fortsätta jag, jag tänker så här du, är uppe, det, du har uppenbarligen jag vet inte hur jag ska, ska förklara det här ja, jag såg jag när vet, du skrev kler på kaffe eller ja, någonting ja. eller någon. jag vet inte ja. hur jag ska förklara det här men jag tycker det känns som att kaffe är en kostym va för det känns snyggt på något sätt fattar ja. du vad jag menar ja. jo fattar du lite Och, vad jag menar bilden men kaffe kan också vara så här du vet man är lite bohemisk eh, ja. men, så är ja. men så är det ofta inte inte, inte på internet tycker inte jag. Eller? Kan vara, kan vara. Men eh, jag förstår precis vad du menar. Du gör det? Ja, nej. Men, det är svårt att klara jag men lite jag, tror, jag tror vi jag fattar varandra då. Ja. samma om någon annan fattar. det. Är, Ni är ja. nog nära varandra i alla fall. Mm. mm. Men det är lite snyggt, lite propert och städat på något sätt. Fast det, aj, jag vet fan vad jag ska aj, är, alltså, om, du, om du tar en cappuccino va? Mm ute på café, då är det ju det, absolut. Jag tänker, du vet, men jag tror att varför jag just tänker på kostym kan det vara på grund av den som vi pratade om sist gång eh, George klon i reklamen, eller? Kan ja, det vara så? Kan det, vara. Kan det, vara. Men det är ju... Att jag relaterar till den. Ja, mycket men när jag, när jag tänker kaffe, då tänker jag någon som liksom som dricker svart kaffe hemma i en mm. smutsig kaffemugg som man har druckit kaffe ur 14 gånger utan att Det beror på helt morgonrock. i och för sig ja, vilken typ. hemma ja, man har läxt upp i ja. också. Det beror helt klart på vart man har växt upp som barn och fått den bilden av fa, fa, kaffe. Fa, fast ja och nej. Nej, men jag menar, det är så, så som man tänker folk som, som liksom det här för jag kaffe. Också lite, för jag har också har lite den bilden i och med min dagmamma, tror jag. Att det var lite så där. Kanske. Smutsiga koppar. Ah, Svart kaffe ja. mm. mor morfar, ju... morfar har också det i, det, i hans bilverkstad mm. är det här, De sköljer bara ur koppen med vatten Men det blir ändå den här kaffelaglingen man, man har ju sin egen mugg liksom. Ja, ja precis. exakt precis. Och det hade ju min dag om Farsan kör den mm. grejen, han har en, en kopp som eh, Mamma har köpt många uppsättningar koppar Sen den koppen mm. man säger så. Jag tror att det var hans När han bodde ensam Ja den är liten när den är vit och han sköljer ur den när han dricker kaffe och den ligger där med samma sked. och sen så typ en gång i veckan kanske så diskas den eller då byter han med till någon sån här Men Maria Montezami var rätt söta Ja, inte reflekterade men de försöker ju se de var ju med nyss ju ja skit jag har ja. inte, inte vad du sa nu. Nej, jag vill om min pappas kaffekopp. Det var bara det. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja. Kafferutin, har du någon annan? Du dricker ju inte så mycket kaffe, Carl. Du Nä. har ingen rutin på det riktigt. Nej, jag kan jag... inte. Vad fan hände nu, nu eller? det kan en stroke. <laughs> jag, har, jag har en finne ovanför ögat som ja. jag tog Aha, på. Det ne gjorde så. Nej, sånt. Ja, jag... den här den upptäckte jag förut. Jag kan ta några mm. ibland. Som när jag gick upp och gjorde inventering på jobbet. klockan sex Tidigt på morgonen. Ja. Då kunde det vara gött med ha en liten kaffe. Liksom. Mm. Men det är väldigt sällan det. Äh, det är jag, så att jag, är jag har en några... kaffe efter mm. mat. Om man har ätit mat och känner att nu är jag riktigt mätt och god. Då vill så jag ha en kaffe. kaffe. Ja. Jag gör ju den. Jag dricker alltid två koppar på morgonen. Mm, det är I inte med jag. att jag är ganska stadigt ledig för morgonen. Så då liksom. Man gör kaffe. Man går på toa. Man sätter sig i soffan. Och så sitter då Kolla datorn, kolla TV? Jag, jag, dricker inte, jag vill två inte koppar. ha så mycket i magen överhuvudtaget på morgonen. Döttrarna ja, man, på? man dricker två koppar jag och sen jag. Kolla, det? han dagen. tog say, en galopp. Nu hör ja, det. En Såne? En nej, han sa inte det, men han tog öl i Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Jag tänker på okay. vi yeah. visa det. Nej, fan, men ja, ja. sam. Där har där. vi dem nu ja. Ja. Ja. kolla. De ser ut att vara chilenerar ja. typ. Ja, men det är han som är det. Cameron heter han. Ja, ja men ändå. Ja. det, där. Sötad, det Ja, hon är stort linne, det var rätt sätt. Mm, ja. mm, det är faktiskt. för att du gillar stora linnen, eller hur? Det är nice ja, med stora det linnen. Är nice. ja, det är fulltansvärt nice. nice. <laughs> ha Anton, har du fler sådana här korta, ja, snabba? Ja, men jag, snabba? Jag, vet, jag vet faktiskt inte. För att ni vet, sist gång så sa du att du, jag har sämre han stilen dig. Och jag hade en liten tanke på att lägga upp det här med att det är ju bara jag som ska läsa det. Jag kan läsa min egen handstil. Ja. Nu, har jag... nu fattar du ingenting. Nu, nu har jag stått på ett problem här. För du kan inte läsa står det, det där. Ska han läsa det nu? Han ska läsa det. Oh! Kan du läsa den sämsta? Får jag kolla sen också innan du svarar. Jag kan ju se vad innan det är. Innan du säger någonting. En som inte strukar. Precis. Ja, Okej, okay. okay, men säg ingenting än. Ska jag också kolla ifall jag fattar. För jag kan inte komma på ett ord som skulle kunna funka. Eller? Är du klar snart Eller? Nej, du kommer förstå när du läser det här Carl. Jag, jag har ett ord jag vill säga, men inget ord. Nej, det, <laughs> det är, det är också bara så jag de, det är bara de bokstäverna. Det är de bokstäverna man ser då. <laughs> men jag känner det inte. Det står det, ingenting, att... det står inte plus news någonting eller? Då står det ju oh. prot först. Eller? Åh, oh, det kan vara något plus. Men vad fan? Jag, jag tänker att det är ett plus tänker jag, alltså news efteråt, liksom oh. news. Eller? Nej, news plus. Eller? Plus. Men jag, jag förstår helt och hållet vad du tänker på. Är att... <laughs> <laughs> vi får lägga upp det på Facebook-scenen så får folk... Får folk vi, eh... vi gör det nu för Ja, och så folk... Eh... <håh> ja, men det, ja, de kan ju inte riktigt de vet ju inte vad vi pratar om just nu för vi har inte lagt upp det här på nätet. <håh> nej, nej, nej. Men vi kan skriva. Vad ja. står det? Ja, vad ja, står det här? helvetet? Så får ni gärna kommentera och det. Är en vettig punkt också. Så det inte bara är något jättedumt som jag skriver. så vi träffa till nästa vecka som jag sa. Ja. Men vi kan gå vidare på listan. Okay, vi vill. Mm. Mm. Mm. Ja. Ja, men då går vi vidare då. Jag Får tänkte vi... att vi ska Aha, ha... Det... Blir ingen ja, ja. Vi tar det igen sen efteråt. <laughs> mm. eh, vi, vi borde ha lite nya stående punkter i våran podcast. Det har jag också tänkt på. Mm. Några vi, som vi alltid har, ska vara. Vi har vara. driftat ifrån det lite faktiskt. Mm. Mm. Vi kan dra mitt kontantfröja lida lite snabbt. För ja, det har vi en post. Så den så den funkar ju fortfarande. Ja, men den kommer inte funka längre. Tror jag. Nej, den, för den liksom... Men jag har också tänkt på det att vi borde ha 2012 som ska ha fasta punkter. Ja. Mm, för det här jag, kanske vi kan ta någon annanstans. För denna vecka ja. i Antons kontantfriar liv ja. så har jag. jag lämnat in en äh, äh, äh, äh, in en. en <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag köpte två stycken stek, stekpannor i ja. julklapp till min mamma jag, den andra var jag tvungen att lämna baks. Och då, då fick jag ju pengar. Mm. Och det, men, men det ja. får man ju kontant, ja mm. Så jag la sedlarna i Du skulle ha haft en ice set du kan gärna för det här. <laughs> Ja, just du ta upp ditt Privata visagort ja, här, här Ska kassörska? du ta pengarna själv, ni jävla fitta Skulle jag säga till dig nu <laughs> ja, just det. ja, just det Nej, men så att jag ja Nej, de fick ligga hemma ehm, en, <laughs> Men jag, jag tänker inte betala saker med dem Det tänker jag inte göra, för det går emot mina principer ja, Jag ja. tänker sätta in pengarna mm. Ehm en ny punkt tänker jag att vi borde ha. Frågelådan. Ja, men vi får ju inga mejl. Nej, precis. Eller har vi fått mejl? Det är det, det, det jag tänkte. Nu förstör du lite grann. Tänkte bygga Pan. upp lite igen med Pan. lite kul. Och Pan. i veckans frågelåda. Inga frågor. Ja. Eh, men nu, du sabbade det lite grann. Ja, men, men, det är samma som jag sabbade att skulle ta upp det här med McDonalds-grejen. Ja. Och då skulle jag ta upp det här med och grejen I samband med det att vi pratar om en Men ja. det sabbar han också för då tog han upp det direkt. <laughs> Jävla klant alltså. Vi borde, äh, det här, äh, jag älskar det ändå. Malin tyckte att vi borde ha en punkt som heter veckans allmänbildning när vi allmänbildar lite grann. Det har vi redan haft idag, nästan. Jag tycker lite, att vi har Antons tips där. Jag tycker att vi har det ganska ofta ja, när vi anmärker tiden. på ord som folk säger och säger att nej, ja. så här ska Jättebra. det vara. Mm. Eller man tar upp fakta som man aldrig hittar annars. Som gamla och nya testamentet ungefär så. Vi, vi, ja, vi, det är en vi, grej. Vi, Det är, vi, är två olika böcker, folk. Gamla, ja, det det, det ja, pratar ja, vi om när ja, vi var ja, handlade, precis. Ju, precis. inte i ja. podcasten. Men vi kan säga det. Gamla och nya testamentet, det är två olika böcker. Det är håll. ingen ny version nej. av gamla som är den nya. <laughs> nej. nej, det är inte. Det är ingen omskrivning, nej. precis. Bra. Precis. Eh, och sen sista punkten då, är eh, veckans babe. <laughs> Va? Veckans babe. Det får bli, ja. det får bli Maria Montesami. Nej. får inte? Hon ja, är ju Det är ju det ju inte hon i alla fall. Nej, precis det. är inte nice. Jo, oh, li lite mildf hon väl. Nej. Tycker du inte det? Nej. Nej. Vad tycker du, Anton? Ah, Men hon, hon är... Nej, alltså hon är ju inte... Nah, nej, nej, nej, nej. Tycker du inte det? Nej. nej. Två mot en, nej. Vad hon då? Hon är, gött, hon nej, är, hon är ju jätteäcklig. Hon är en white trash riking. <laughs> ja. Är hon. Ja. Hennes största dröm är att leva i ett rikt så här, ställe med husvagnar. Ja. <laughs> med fina husvagnar. Ser du jävla anorexia den bruden är också? Eller? Hon är typ 55 år. Och hon är... Smalare än alla vi känner, typ. Hon vi ju hela kläder som man ser inte. Här är, men är... men kollar du på när. Så man är 50, smal så... är hon inte. Det är hon ju. Ser du hennes hals eller? Ser hennes hals? Ja. Känner... Här måste ju ja. benen här. Ja, skitsamma. Ja. Gött visuellt. Jag ska gå och kissa. Okay. Ni två ska spinna vidare på en grej. Och jag läser vad du säger nu. Vilken utmaning jag... där här blir nu. Oh. Ja. Och det här kanske, kanske är lite svårt för dig Men han, den här personen som, jag, som ni ska prata om Han har ändå varit ett föremål för För först tänkte jag att han kanske är lite för lokal Men mm. han har ändå varit ett föremål I, i diverse forum på internet och så mm. eh, Jag satt och tänkte på störande ljud mm. Och jag kom osökt <laughs> att tänka på en viss pirat Go! Ja, ah, okej okay. ah. Ah. Ska jag ska, ska, ah, okay. eh, Jag har ingen aning Jag Anton Anton gick i samma klass ah. På gymnasiet vi hade en klasskamrat där som vi kallade för piraten. Ah, nu är jag med. Som alltid under lektionerna satt och eh, dubbeltrampade med sina ben, gjorde han. Ja. Och han hade jättemycket kedjor på byxorna. Så det plingade massor av mm. Man belät sig hela tiden. Eh, och det var ju ganska jobbigt när man satt på lektion ja, och försökte tänka med lyssna. på lektionen. Ja. ja, men jag vet inte hur vi ska spinna vidare på det här bara. Liksom, med att man berättar om, vi kan ju fortsätta berätta med om Han var liksom en sån kille som Hade med sig sitt piercingsätt Och frågade om man ville bli persad inne på skolans toalett ungefär Ja uh. Det är inte nice Det är inte så nice Han hade även en flickvän som vi kallar för Pirathoran Ah, uh, nice uh. Det är nice <laughs> det, är, det är kul är det Ja uh. uh. Men jag vet man, inte jag jag ganska vet ganska hur du har tänkt Anton, Anto, du har förmodligen alltså, hört vad jag har sagt här. Bara prata om karaktären, du berättade om piercingsätt, hörde jag. Ja, ja. precis. Ja, jag tänkte lite äh. grann, du vet, fälkniv. Ja, med var, så, dörren. Vi stod utanför en, lärare kommer inte, vi skulle ha en lektion. Och den här killen säger att äh, ge mig en fälkniv så kan jag dyrka upp den här dörren. För det första säger man, nej jag kan inte. Nej jag kan inte. För det är inte så dyrka fungerar här. Och, och sen så tänker man, varför skulle vi vilja gå in i salen för? Ja, ja precis. Utan lärare, liksom. Ja. Då går jag hela hem. Nej, är jättelogiskt. Jag kommer också tänka på den grejen när han sa att han hade typ varit vaken i två månader. Nej, han sa hur många dagar det var. Eller, han sa, nej, han sa hur många timmar han hade varit vaken. Ja, och det var fruktansvärt många timmar Ja, vi räknar ut och det var... Nej, Det var över en månad var det. Ja. Ja. Ganska fysiskt omöjligt. Sen har vi, sen, det, här, sen, det här är också sen, allmänbildning. Ja. By, by instick, ja. instick. Sen har jag kortat upp det här: Man kan inte vara <laughs> vaken i så många dagar. Ben, exakt. För om man är vaken i så många dagar, då, då börjar man, man börjar se saker. Och man kan hamna i koma Precis. om man gör det här. Vi... det är knepigt och han om om han har varit vaken i ja. så här många dagar som ja. han påstår det det som man att han har varit då har han varit i fetekoma som har varit sönderkoma och sönderkoman. Ja. Nej, jag har också läst här att efter en och en halv vecka cirkus så går mm. kroppen ner och stänger av sig själv. Mm. Det är det som kallas insomnia. så att Ja, just det. Man sover aldrig, men man är aldrig heller vaken. Och det blir mm. typ så här delirium, fast delirium Precis. är ju nästan när man är alkoholpåverkad. Nej, delirium kan man få ändå. Kan man Jag det? tror vi ja. lätta ut så, så. Här, eh, världsrekordet ja. också i var vaken Det var ju han har ju varit vaken lite längre än så. Ja, så. <laughs> ja, lite längre <laughs> um, och här, va, va, va, va, satt du med där där han satt och berättade typ först någon av de första dagarna i gymnasiet han berättade mm. om eh, han, hans eh, han hade haft... Han, han, tycker ni om buskillar? Oh, ja, han hade fått sin bus. mamma där. Ja. ja, det här kan vi spinnera på också. Jag, jag, jag, alltså, jag vet inte, jag har alltid funderar på hur det här funkar, det som han förklarar. Vad var det han hade gjort? Han hade han en han plåt. En stor på en plåt. Han hade lagt arter på en plåt med, Ar med, med vatten, eller vad var det? Någonting. Vilket... Hur, hur får man då smälla? Har jag vet inte, på. de... För det grejen var att han förklarade så här att han har lagt arter på en plåt men jag tror det var vatten han alltså. sa mm. Jag vet inte säkert Och sen lagt de där under deras säng på natten Och så hade det börjat smälla Nej men du vet, när ärter ligger i vatten Så slår de ju, börjar gro Och då liksom blir det ju såhär Blir det? Ja, ja det blir, blir det på flera Men blir det mycket? Jag vet inte så För då hade han det skrämt det? sin mamma så jävla hårt att hon sket ner sig. Right. Ja. Hon bajsade på sig. Det var, det var ett av de första sakerna. Det, det var typ en av de första grejerna han berättade för oss tror jag. Det var typ första dagarna i skolan. Hej, jag är i klass. Känna... Jag skämde min mamma så jävla hårt att hon bajsade ner sig en dag. Ja. Ah, nice. Det är friends. Det. Är med på friends, maybe. Han hade också en del tips på hur man, vilka som var de roliga grejerna och så när man gick ettan på programmet För att han hade gått det förut. <laughs> typ, typ två gånger. <laughs> <laughs> ish, ish. Ja, ja. Isch. Isch, isch. Nej, men det var väl det om det, kanske Ja, men jag funderar på om man har något Nej, jag tror inte det men, Nej. Äh... Nej. Nej Men jag kan säga, jag har sett den här människan Efteråt nu, ja. för nu, jag vet Vem ni pratar om, men ja, ja. Känns som att det är en ganska sorglig människa Överhuvudtaget Det, jag, mm. det tycker jag att alla sådana människor Som har en sån stil de ja. har sånt jävla bekräftelsebehov ja. Så det finns fan inte Och så är det väldigt mycket man sabbar för sig själv Ja Vissa, jag tatuerar mig Men det är inte så att jag gör implantat och grejer Nej, det är bara en grej för att showa liksom Ja, ja. Säga, ah, Det är så jävla snyggt med silikonimplantat i pannan ja, men... Så att det ser ut som ja. horn Nej. Nu, nu har inte den här killen det Men han är en sån som skulle kunna skaffa <laughs> han, det han skulle lätt kunna det. Själv med en kökskniv. Ja, han så jag. Ja. Exakt, han skulle lätt kunna. Han skulle kliva, kliva en fälkkniv, tungan. Men... En fällkniv såklart. Ja. En han kör ja. bara, han kör. Han vet hur man hanterar den här jävla fällkniven. Si silikon från en sån här silikonspruta som man tätar dörrar med. Ja. Sen tejpar vi en skit ja. mm. Nej, men han är, han är en smutsig människa. En smutsig Bottenhav. skrap. Nej, en kille man inte vill sitta för nära. För han luktar. Det gör jag nu också kan säga. Jo, men... Men inte på den nej, nivån överhuvudtaget. Nej, inte eller taget. nej. nej han, han är ju en sån människa som att han har inte duschat på så många dagar som har vaken i sträck. Om ni fattar <laughs> vad jag menar. <laughs> naja, och och, och, och de, de dagarna är ju typ en och en halv månad. Då, han kan är en sån människa så det som det använder det. såna här hårprodukter som man färgar håret i såna här punkiga färger. Men de går ju ur efter typ en tvätt. Mm. Men på en sån här person så håller det i en vecka. Och ja. sen är det ur. För då ja. vet man, då har han duschat. Han är <laughs> även en sån människa. Han har ju tynningar och sånt. Han har ganska stora tynningar. Ja. Så som man kallar för tallrikar nästan, säger man väl, eller? Ja, Eller vad säger man? Säger ja. man det? Jo. Ja. Och han tar gärna med sig sin jävla påse. Med jättemycket sådana grejer i. Och byter inne ja. på lektionerna. Så sitter han där bara. Med sin påse. Ska vi se? Jag ska jag rota fram någon fin jävel? Ja, är... Och så tar han ur andra och så Luktar lite på den så här, Han luktar äckligt lite och, så, <laughs> och så stoppar han in den liksom, Och så byter han det. Han är en sån person Som på lektion skulle kunna sitta och smörja in Sin nya tatuering med hellosan ja. Vilka han även gjort också ja, ja, ja. Det han, är är bara, arman, han bara armarna <skratt> Ny och fin ja, Nej inte bara, så fin, det ny kanske Vi ska ta upp min vaska på bordet Pff, Och så, så ta fram den Och så alla kollar Han bara Jag <skratt> <skratt> <skratt> mig i går Typ så Fint. Snyggt, ja. bra. Fan vad snyggt en tribal eh, som du har gjort själv. Med som... vänsterarmen <laughs> liksom. <laughs> med vänsterarmen. Det, går lite snett där, va? Ja, det gick inte så bra va? nej, nej. Uh... Ja, men billigt var det. Billigt var det har nog gått till dottern tror <laughs> Men det här smörja tatuering på lektion kan jag säga att ni har ju inga tatueringar. Så ni förstår inte grejen. Jag har fått göra det många gånger. Nej men du har inte varit på lektion med honom så du förstår nej. inte grejen. Nej men jag har på på lektion men det är ju inte så att man... Hej grabbar, nu ska jag in min nya tatuering. Ja, lite så, det lite så var du. du var är, inte lite, så. lite grann så här, kolla, jag tatueringen Nej, för jag gick runt mycket i t så alla l såg ju... Lite grann så Ja, Om ja de det Bra, eh, vi går vidare. Men Larsen är ju en cool kille också. Ja. Det är skillnad på ett cool kille och vara en piratjävel. Liksom. <laughs> Eller? <laughs> nu, nu ska vi snudda med de här USA-kuddarna. Ah, ja, kör, ah, kör bara. Ja, det jag har, de har skrivit här är... Eh, New England-inredning kan dra åt helvete. Mm. Är um, mina föräldrar är ju lite svaga för sånt i och för sig. Ja, men jag kan, men... Ju, jag kan ju pissa på det ändå. Det är inte <laughs> min stil, utan jag, jag uppskattar. Din, dina föräldrar jag accepterar, lyssnar på det. det här ibland så de, ja. kan ju, de kan ju ta lite råd nu. Ja, men jag accepterar väl att de tycker att det är fint, kanske. Men det är inte så att jag gör det. Mm. Men det behöver inte de till ja. upp för. Nej. Bara säger det nu innan vi börjar flippa på saker här. <laughs> så, kör. Ja, så. Uh... Kuddar och sånt med, med flaggor på. Mm. Ja. Det går så att säga fet bort. Fet bort jajamän, ja Inredningsdetaljer med ord mm. och, och, och, och bokstäver sånt här. Menar du typ så här? Karpedien. Nej, ja. dagen. Ja. Jag är fet. Gå bort också. Gå fet bort. Ja. Men jag kan gilla. Jag får gå emot det här. här Klyssuttryck. Det är inte nice. En men annan sak. typ typo tavla, liksom bara massa text, bra text kan vara snyggt. På tal om ja. latin så har <laughs> ja. jag fruktansvärt mycket emot latintatueringar. tatueringar. Jag som sagt Ulmus glabra. Va? Det heter almen på latin. Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Vad tycker du Larsson som faktiskt har tatueringar? Jag gillar latin men inte klyschorna. Jag gillar själva språket latin. Jo, jo, jo! Men, <laughs> Men jag har svårt för folk som tar till rent klyschiga latin-grejer. Som till för exempel? Carpe diem, carpe noctum, eh, adveritas, et sancti. Sådana grejer. Man kan också. Men... Eh, för det är inte så svårt att leta upp korrekt latin grammatik, latinsk grammatik. Nej, nej, nej. Så man kan liksom ta... Någonting som inte alla andra har. Typ fuck life på latin. <laughs> Nej, jag skulle lätt kunna tänka mig ja, också, jag är lite på geja också, men Kokilana, Vad? Va? Salomo Salah. <laughs> Nej, nu ska vi inte dra massa latin. Nej, men fortsätt på det här new-grejen. Ja, precis. Ja. Ja. New, new England, England, det är lite grann där. Eh, städer. Mm. Storstäder. Mm. Eh, vad heter det? Urb ur Urbant ja. eh, Metropol eh, Grejer Sånt här eh, mm -hmm. New York Är väldigt hett ja. eh, <laughs> London, Paris Såna här saker som Menar liksom, du liksom Skyland-delen eller? Nej, eh, alltså Eller, bilder, typ. eller bara att det står New York San Francisco ja, också ja. är ju liksom en sån grej ja. Ja. Att man liksom har som är eh, så Sen så är det många som har eh, Vad heter det? En sån stolpe Med skyltar ah, Som vad ah, saker leder ah, till, ah. till Till så här New York San Francisco ah, eh, Paris Paris ah, New eh, Zealand därigen, eh, ja, ja, nu, Jag nu, har även varit i ett vardagsrum Där de Sydney. har satt upp en eh, Gammal sån här engelsk lyxstolpe mm -hmm. Med ornament Jättesnygg Men Så står det på skyltarna Toalett Kök eh, Sovrum Och man bara Och så, vet, men, Vill jag veta vart det är så frågan ja, ja, Men det, det är ju lite kul ändå tycker jag Toalett Kök Sovrum Skjut mig um, <laughs> Men Där du, inne är pistoler om du är trött på det här. Men det är fortfarande roligare än... Ja, har jo, det oh, har man, Sådär, ett, man har flera olika klockor. Det tänkte ja. jag exakt ta upp också. Det såg vi på Ikea. Ja, men de har ju det i köket väl, ja. eller? Ja. eller? Ja. Och så New York, Paris. Och så, så, men minuterna står ju för fan inte ens rätt. Nej. Det, det funkar inte så. Det är timmar som skiljer. Ja, ja precis. Vad håller du på med? Jag flippar. Mm. ja. ja. Sen var det väldigt, vad har du något mer på det här? Jag vet inte. Jag försöker, jag, jag vet, äh. vi, är bara, vi är egentligen bara arga. Någonting jag stämmer på som ah. är lite i den stilen. Det är ju människor som, som har vad heter det? Heter det <laughs> tenniströja? Heter det? Pique, Tennis. heter ah, som jag har pique. på mig. Jo, lite. Fast snäppet värre på något sätt. En Ralf polo med liksom ja. siffror. och sen så är det... Exakt så. Ja. Fruktansvärt mycket emot. Det är också... Det, är också det hör, hör ena till den stilen. Mm, Men det, det känns som det. att en människa som har såna kläder har en sån inredning hemma. Ja, Eller? ja absolut. Ja. Ja. Ja. Ja. Mm. Och så har de... Sen, ja. Ja. sen ja. kan jag även störa mig på folk som är så här Vad, vad kallas det? Kärbyshick. Ja. När det ska se lite gammaldags ut. Det är också lite dit, att vara. Ja, men det känns man mm. eller liksom Jag har sett folk som köper nya grejer Helt nytt Slipar ner sig Nej, det är inte ah, okej okay. ah, Hörnorna är, är lite slitna Det är, det är gammaldags det är nej, Köp second hand så har du gamla möter <laughs> Plus att det kostar ja. 20 spänn på en ja. byrå <laughs> Nu har du precis förstört en hylla för 800 det yeah. <laughs> Är du det nu? Den blir skitfrill också <laughs> Det är duktigt <laughs> ja, vad Idiot nej Har du stått Fan. med ditt rivjärn? Ja, bra <laughs> Det är lite som att Fan, slå en huvud i micken. Han, bara, han blir så arg att han bara slår pannan i micken. Jag är hitt, inte en, ja. en rolig hemsida. Ja, ja. Okay. Lokaltidningsbesvikelse.blogspot.com ja. Ni vet den här gamla eh, klassiken, det blev ingen cd. Ja, ja. Sådana grejer. Det, när det är några ungdomar som skulle gå till en eh, musikaffär. Och det var stängt. Och det var stängt. Så rubriken, det blev, det blev ingen pickel. cd. Det här är det här alltså en hemsida som det. är full med sånt och uppdateras liksom tiden. när det är, det, är, det är mycket sånt här Busse fick parkeringsböter fast han hade lagt i pengar. <laughs> är eller, eller så här, tåget vände inte. så här, Marias dotter Elva satt, somnade på tåget nu skulle gå av. Som tog typ... på tåget när hon skulle gå av. Ja, Narkolepsivet. Innan, innan... Narkolepsi, och så han stod och så. hennes mamma och väntade på perrongen. Men tåget stannade inte någon hon ropade. Nej. <skratt> Nej, och det här blev en artikel. <skratt> stod det bara. Ja. första sidan. Nej, men det finns mycket, mycket <skratt> sånt kul som blir artiklar. En jätterolig sida. Men så här, det var ju det var någon som tog upp någonting om att någon pensionär hade satt någonting i halsen och sedan spottat upp det. Ja. Och och hon överlevde utan skador Men det blev en artikel Att hon ja. satte någon i halsen och ja, Det är det en ut nyhet det. Jag tänkte på det du sa med att han har lagt in pengar Och fått böter ändå ja. Det var ju någon i Örebro för mig, en brud En, Hon har en pensionär tror jag Hon la in pengar i en En kärring då En tanta Ja, precis. Hon hade lagt in cash i en sån betalautomat Hon hade fått typ ett kort som var typ på här, två år eller någonting. Det stod typ, om det var nu i 2011, så var 2000, eller förra året 2011, så var det 2013 på ja. lappen. Så det, det har blivit av fel automaten, men det var fortfarande ja. typ, så här, två år som biljetten räckte. Schysst. Fan vad soft. Det är nice. Free parking. Fast det borde fortfarande vara på den liksom, bara den platsen. Ja, ja, ja. Så är det väl. Här. Ja, det är ja. klart det. Men, eller det är liksom området. Då hade jag stått så... där ofta. Ja. Jag hade ja. den för ett par hundra ja. Till någon som pendlar och står där varje dag liksom. Eller om du ja, typ. står där Eller så ställer ja. man bilen där Låter den rosta Jag läste också en kille Han var, han var väldigt <laughs> <laughs> Fuck it Skiter i det är. Jag kan stå <laughs> <Skit rit, bra. laughs> här två år <laughs> Så läste jag om en kille På den här sidan då Som han hade blivit förbannad För att Uri Gellers nyckeltrick mm. Hade funkat på honom <laughs> Men, Men vad var det då? Jag, nej, men, jag har inte sett det, för är, jag, jag, jag, och jag blev att, intresserad av det. här programmet det. är inte okej, tänkte jag. Jag såg första till programmet, när de gick och stampade i lådor, typ så. Han ah, okay. ah, nu ska vi gå här och se det gäller glas. Nej, Geller, och, hans grej, det är att han böjer skedar och grejer. Mm. Med tankens kraft. Ja. Mm. Kan man göra det då? Det verkar ju nästan så, alltså. Men det är ju... Mm. Man tror ju inte på sånt, men det ser ju så ut. Så, ja. Jag har inte sett ett tid typ på det. Ja, det ser ju så ut, absolut. Men mm. man känner ju att, nej, det är inte sant, liksom det kanske var det kanske var sant när man var tio år. Hur kan en sån grej funka? Nej eller hur då? Hur kan en sån grej funka? Illusions. Ja, du har sett The Prestige. Har du sett Matrix? Eller? Ja. Tänker jag på det. There is no spoon. no spoon. Precis. Jag tänker med Salad det. Fingers nu. Ni har vet ähm, David Copperfield. Han trollade ju bort. Äh, <laughs> David Copperfield trollade ju bort fridskrinningar. Ja. Mm. Fast nej. Nej jag gjorde inte det Men han gjorde det jävligt bra ja. Men hur funkar en sån grej också då? Hur funkar Ska det? Ska jag tala om för dig? Ja gör det Vet du det? Nej Jag har inte kollat upp det efteråt hur, hur? Berätta scenariot Var står han någonstans när han, de, det de, han, han har samlat publik Och det sänds på tv mm. eh, Publiken sitter på Det är någonstans där Vid den här ön då Men en bit bort Från frihetsgudinnan Och så är Staten det Staten Island right mm, ja. Det är det väl va Och eh, då har de liksom Frihetsgudinnan precis framför sig Ja Jajamän Upplyst Mm. och ovanför frihetsgudinnan cirkulerar en helikopter som också har en så här belysningslampa mm. rätt ner ja. och sen så drar de för ett, upp ett skynke så här, det är det två stora pelare Drar de drar upp ett skynke och sen så koncentrerar sig David Copperfield jävligt <laughs> hårt sen släpper de ner skynket och frihetsgudinnan är borta ja. helikoptern är kvar där uppe och lyser ner så Jaha, är det. Mm. Ja, ja. Mm. Det är ju jävligt otroligt, och det finns på YouTube så här. Mm. Men det, det är ju ut. obviously fake på något sätt. Det, det är ju skit. Man, ja, man, man blown mind mind där. Ja. Men hur långt bort de står liksom, Det är no några hundra meter bort kanske. Så det, man kan fejka det ganska rätt lätt. känns som. Faket är så här. Där de är publiken. Alert. Dumbledore, ja, Dumbledore kommer här. De roterar det sakta, under tiden som han eh, koncentrerar sig väldigt hårt. Vad roterar stället, de? Stället, det är på en roterbar platta de ja, har satt publiken. Ja. Okay. Så de roterar det, lite, lite grann så här. Så att de här stora pelarna ja. då hamnar fryskridorna precis bakom en av pelarna. Oh, och de släcker ner lamporna på fryskridorna. Ja, ja, ja. Så här, och helikoptern flyttar ju sig naturligtvis ja. med det här. Sen släpper de bara ner, den är borta. Tada! Och då är ja, fryskridorna precis Precis mm. bakom en av tapelarna. Och liksom, blown. Mind is blown. Ja. Men. Så om man hade stått i någon annan vinkel så hade det inte funkat alls. Inte funkat så bra. Nej. Nej. Men fan, vad fan var konstigt. Jag ska fan kolla upp det mm. för Jag, jag fattar inte riktigt. Men för Man borde känna om man snurrar runt lite. Eller? Ja, men de löste det på något vis. Fan, jag vet inte hur de gjorde de det. kanske eller. var fulla och snurrade ändå. Ja, precis. <laughs> men det, eller någonting. Kanske ljudeffekter. Så det var... Ja. Och så bara fan, då hände vad som nu, nu, nu, nu tänker jag... Så. Och så borta Precis. Nej, men i alla fall och då tillbaks till i Geller då ja. efter utlägget om David Copperfield. Jävla mm -hmm. ehm, då hade, grejen var den att då uppmanar han alla att lägga nycklar, skedar, grejer på tv under programmets gång för det är direkt -sänd. Och han böjer grejer då så att det kan hända och då har den här killens nyckel böjts <laughs> Och han nu är han arg. Han för det. att han citat du inte det skulle funka. Nej. Lägg inte nyckeln på tvn då. Nu kan du inte vara arg för att du har lagt nyckeln nej, på tvn. Du får la fan för du själv. Kan, för att du inte kan lämna din lägenhet nu. Bara nej, för. Men det, det känns också som en sån. det skulle kunna bli en sån klagoartikel. Jag trodde att urigellers Gellers skulle funka. Så jag la ju den på tvn. Men nu kan jag ju inte låsa dörren. Ja, precis. Ja, men, så bara, nej. Du får la fan Och, skylla dig själv. fall. Det är lite Fy. som eh, en vän till oss som eh, heter Spritmärke i efternamn. <laughs> um, vi, vi var, eh, när vi var no många år sedan Några år sedan Och eh, en annan kille sa Hoppar du i om jag hoppar i med kläderna på Och så hoppar hon i eller? Nej, han hoppar i ja, hoppar, hoppar du i om jag hoppar i Med kläderna på, jag sa hon Han hoppar i, hon hoppar inte i vattnet För att, citat Men jag trodde ju inte han skulle göra det <laughs> Nej precis Men då heter det inte Ja, jag hoppar i om du hoppar i. Jag fick höra också av Larsson att hon hade sagt en grej som sen inte heller blev som det blev. Ja, det ska vi inte ta upp här. Nej, men jag menar bara grejen. Ja. Det är ju samma person jag, ja, ja. som ja. Lite skojar hon, med. hon säger saker. Om Jag gör, jag gör det, om, om, om du gör det. Och sen så bara, nej, det blev inte så. Nej, det blev ingen CD. Myttare. Det blev ingen CD. Myteri! fan. Något mer på dagens Jag har ägenda. sett en film... Och det är nog det, det, det är mitt, mitt sista ämne som jag har. Okej, då säger mm. vi att det här är dagens sista ämne också. Ja, men ni är helt tömda. Men vi har ändå sprungit vidare. Ja, men det, vi har ja, vi skött oss. Vi bollar, vi bollar. Mm. Mm. Mm. Eh, då har jag sett Love and Other Drugs. Har du sett? Nej. Nej, jag tror inte det. Faktiskt. För att eh, Anne Hathaway visar i brösten typ eh, vid fem tillfällen eller någonting i den här Sweet. filmen. Och det är ju tio nice. anledningar till att se filmen. Men, men det är också de enda anledningarna ungefär. Okay. Lite grann sådär. Fast ah, den, den är helt key okay, men nej. nej. Inte Not so much. Not so much. Och den, den, och här är det som jag tänker börja prata om. För det är Jake Gyllenhaal. Mm. Spelar ju den andra rollen. Och filmen börjar med ett årtal. 1996. Ja. Mm -hmm. Och man får se honom som säljer en bergspringare i en elektronikbutik. Mm -hmm. Och de spelar någon eh, tidsenlig musik. Mm -hmm. Sen så är det ett klipp till att han eh, jag tror han säljer en mobiltelefon. En, ja, en äldre mobiltelefon. Ja. Då. Det, är fort, det är fortfarande flip-up och den är ganska liten. Men det är typ Motorolas typ första flip-up-telefon ja, ja, ja. ja. med batterit satt på utsidan och var tjockt. Ja. Liksom. Mm -hmm. Något sånt där. Mm -hmm. eh, och det, det är nästa scen och sen så är det en scen där han säljer platt tv-ar till eh, haschrökare typ. okay. och ja. jag uppfattar den här scenen som att det är en tidsresa ja. för bergsprängare det, ja, det känns inte ens 96, det känns 86 typ, ja, lite. eller hur, han har den på axeln och visar att den är bra ja, på jo, axeln men i på eller så. hur, sen hip-hoppen börjar växa lite sen. Mm, ja. precis, sen eh, flip upp telefonen den första liksom, det känns mer 96 ja, Ja. Kanske typ någonstans där. Mm. Och sen, Så platt, TV, platt det är ju... tv, när kom det? Det kom typ säkert 2005 kan jag tänka mig. Eller? Det har ju funnits platt tv sedan säkert 2000, men inte för liksom men det... allmänhet. Men... Då kostade de ju säkert 100 000 och var ändå liksom ganska tjocka. Och här, och, ja, precis. han, visade, han liksom bara, dun, dun, dun, visade tre olika modeller som liksom var, kändes som 42 tumme upp. Och ja. de var liksom såg, helt, de såg ut som de gör nu för tiden eller typ. Ja, men kan det vara 2005 de typ, 2006 typ kanske. så här såg de ut med ja. ett svart blank ja. eh, pianolack style. så 2005, 2005 2006 då, tror jag. Mm. Någonting. Öh, men det känns som att öh, de här, den här den här den, här, den här TV:n som vi har här nu i vardagsrummet som sitter ja. i, för vi sitter ju inte det brukar. Ehm, den här har ju ganska tunna tunna ram. Mm. Ja. När morsan och köpte sin första det är ganska mm. Den är ju ganska mycket tjockare ja. den är säkert... Eller bred ram får vi säga. Den är säkert dubbelt så tjock i alla fall. Ja. Hur hade den i filmen? Jag, jag vet det. Jag inte men de såg, det såg så jävla <skratt> nytt ut Så jag tänkte bara att det här var en tidsresa från. Ja, det stod 96 så jag antar att det var 96 då, Fram tills nu typ mm. 96 fanns det ju absolut inte på tv Nej, inte Visst i alla fall. känns det så eller hur? Ja, jag tycker ja, det. Ja. Ja. Och om de gör det så är det, säljer man dem inte till pot Smokers. Förlåt de med det. Det gör ja, de inte. Eh, men sen så tar det jättelång tid för mig in i filmen för att fatta att ja, vi är fortfarande i 96. Aha. Och då blir jag liksom så här: vad, vad hände i början? Det var jättekonstigt. Okay. Ja, det jag har inte sett lite... filmen så jag Nej. har lite svårt att liksom men... förstå grejen Men jag tror jag förstår ungefär mm. Nej, det Nej. Nej. funkar inte In In Inte se den alltså Nej, det var... Nej, Jo, men det kan, kan du ju se Var den bra annars liksom And Hathaway visar brösten flertalet ja, gånger sa Du sa det i för sig mm, ju... Det är ju jävligt nice att du, känns du som köpa liksom... den ikväll då? Ja <laughs> mm. Jag och Lena Handén ska kolla på den <laughs> nice. hon, hon är schysst är hon Hon är ju trevlig hon ja. Ja. Ah? Lena Ja. Lena. Ja förstås. Ja schysst. Då då är jag nu klar. Ja. Okay. Förutom den här punkten som vi inte kunde läsa varför det stod. Då tycker ja. jag vi ska runda av för idag. Tycker jag med. Mm. Tack som så fan för oss idag från Fillytank Podcast. Maila oss gärna. Vi ja. får Stine maila. Ja, jag Helvete. tänkte säga det också. Stine, du får jättegärna med in, för hon känns som att hon är våran. Hon är lite Hon är vår Ljusstarka Och hon till och med hon till och med skriver. Så ja, ja. sitter och dricker kaffe. Ja. Kaffe, ja, och och lyssna på men då, Det är klart man dricker kaffe när man lyssnar på fylletank, Då ja. är det ju naturligtvis helt ja, okej. Okay. Jag tycker att det ska ja, bli att man ska. Det är klart som fan, man dricker bärs när man lyssnar på Fullitank. Man kan jag. Jag. dricka vad man vill. Ja. Drick vad du vill och lyssna på lite fylletank tycker jag. Ja. Vi kan göra så här: Den första som mailar in nu, den vinner någonting. Den får en ja. t-shirt. Den vinner någonting bra. Den vinner en t-shirt. Ja. Den, den, vet, det behöver inte stå, stå fylletank på den men ni får en t-shirt. <laughs> Fullitank.com. Kör bara den mm. första som mailar in. För övrigt, heter ni ska skriva vad ni vill. Ni kan skriva. Bara tryck på tempå så vinner mm. ni någonting. Mm? Och jag vill också göra en e-mail för er som lyssnar. Vi har ju en ny visningsbild på både Facebook och Twitter. Om, den, om någon skulle vilja ha den på en t-shirt får ni maila. Ja, just det. Det är bra. bra. Och. Äh, fan, tänkte jag säga. <laughs> jag ja, vet bra inte. Fråga. Vi är tillbaka nästa söndag på helt splirrans nya tyska grejer hoppas och, vi. Och ursäkta mig Karl Persson här, för att det tog så lång tid för avsnittet sist gången kom att komma upp. Men det var så att min dator... Hans jävla märk. Ja just det, det var det jag tänkte säga. Skriv inte till naturligtvis så vi har, vi, har, vi har frågor nästa gång. Ja, och nu på Twitter. Twitter heter Twitter. ni på Twitter heter vi inte längre Tank Podcast utan vi heter Fylletank. Ät fylletank fast vi heter fylletank podcast. Det är vårt namn men... Har du bytt nu? Ja ja, jag gjorde det. Så det, det. Var alltså att fan var fylletank. Ät fylletank Fylle ja, precis. Sweet. Men det är inget konstigt med det. Perfekt. Vi hade inte en aning om. Nej, men det, det var väldigt lätt man ändrade det och så tyckte man på save. Nej, men jag <skratt> fortsätter <skratt> att ursäkta mig för att det tog så lång ja, tid för ja. att det skulle komma Men på nu iTunes. är vi back on track. Ja, jajamän. 2012, here yeah, we come, säger jag bara. Så, då kör vi. Ha det bra allihopa. Hej men har det gött Puss Puss tills vi hörs nästa gång. Hej hej.